Doncs sí, pot començar. Vinga, aniríem pel punt primer, que seria aprovació de les actes de les sessions anteriors, que en aquest cas tindríem l'extraordinària de 4 d'abril de 2020 i l'ordinària de 24 d'abril de 2020. Resolta. Alguna objecció per part dels portaveus? Continuem, senyor secretari? Sí. Uh, tothom a favor, així? Sí, sí. sí tothom a favor. D'acord. El punt segon serien resolucions d'alcaldia. Informació. Es donaria a compte l'efecte desventat de les resolucions dictades per l'altre de president durant el següent període, que seria doncs, el període comprès entre el 21 d'abril de 2020 i el 21 de maig de 2020. Número en ordre correlatiu creixent de 602 barra 2020 al 732 2020. Algun portaveu vol intervenir amb aquesta informació? No? Els portaveus se donen per informats i passem un segon. D'acord, doncs entrant ja en el punt 3 seria l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts reguladors de les competències i l'organització dels consells de gestió i participació dels nuclis costaners de Calella, Llafranc i Tamariu i nuclis separat de Llofriu. Molt bé, gràcies, senyor secretari. Aquesta, aquest és, el, és la producció dels Estats de... de Reguladors. Ja com varen informar en el comissió del règim interior, això ve prèvia de fer unes jorrades de participació en tots els nuclis. I, perdó, senyor secretari, en Lluís Rossi ha incorporat. Uh, i, a, i a partir d'aquí tal com es va informar en la comissió informativa es presenta doncs, aquests, aquesta modificació dels estatuts en el qual doncs, l'objectiu que tenen aquests estatuts és que puguin ser molt més participatius la, el fruit d'aquests anys que portem ja d'aquests òrgans de participació a, a, el fruit de l'experiència de tots aquests anys amb la participació també doncs, de la gent que hi ha una part durant tots aquests anys per la, per la part dels nuclis doncs es fa aquesta, aquesta modificació que queda com a principal doncs, que els, els membres serà doncs, la presidència la l'alcalde i formarà a cada un dels nuclis i formarà part el regidor delegat del nucli, o sigui el de Cleida, el de Llefant el de Tamaril, no? cada una d'aquestes, més el regidor dels serveis municipals i de brigada. I per part de la... Perdó, estem parlant de la comissió aquesta, perdó. Uh, després el, el, el, en, les, en les comissions en eh, formarà part del Consell la presidència, serà el regidor delegat, també el regidor delegat el, el regidor de cada un dels nuclis també hi haurà el regidor del delegat dels serveis municipals que actuarà com a vocal un màxim de set membres a proposta de les associacions de veïns i que representin a la vegada a diferents sectors de l'ocupació i translaris dins del nucli i dels sectors i també un mínim de dos membres que al minut que no formin part de cap de les associacions de veïns. Creieu que aquest és un arribar de consens a tothom i, eh, i aquest aquesta doncs, és la proposta que, que, nosaltres, que nosaltres presentem per, per, la seva, per la seva aprovació. Entre les funcions que ha, que tindrà eh, aquest eh, Consell de Participació, ja primer s'ha de preparar eh, tota la documentació, exercir la competència que es creu en l'article 8, aprovar el règim ultrali de sessions no? i tractar, sobretot, que és més important, tractar tots els temes que, que impliquin la, la, aquesta participació ciutadana. Això és l'aprovació inicial. Tots varen tenir doncs, possibilitats amb les comissions de fer dies menys i, com crec, la provoció inicial, si, també, si, no, hi ha alguna, si pot fer alguna ratificació abans de la provoció inicial, a final tindríem eh uh, Ferrer, sí, per la nostra fa 69 eh tenim una proposta alternativa d'acord. Creiem que és una manera de i participar a tots els clubs eh o nuclis costaners i de Jofriu. I al mateix temps eh, veiem que en l'apartat 18 comenta de que ells poden tenir una certa decisió en quant ha inversions en els seus nuclis. No se sembla costiu, perquè ells, ells saben el que necessitaran. En quatre li demanem l'aprovació inicial. Moltes gràcies, senyor Ferrer. Senyor Rius. Hola, home està. A part de nosaltres, en Podent, Uh, estem totalment van amb, amb aquesta proposta i que man endavant vaig dir que la coordinació entre els equips ajudarà tot més a fruitar, que a florir molt més. Gràcies. No, Sr. Ferrandis. Gràcies, Sr. Calde. Ve, havia aquesta modificació a la inicial, el que es porta de, de renovacions pocs de gestió que van imposar Marcela en el 12. És encara que fi de, et, et de, la, de, de anys de, funcionament nosaltres pensem que hi ha un que pensava que hi havia un incentiu que era la capacitat de resolució d'aquests consells i la capacitat d'execució. No tant en defenició, que l'anterior no era un màxim de 5 membres de construcció i una proposta de, del, del territori que no fa als de les associacions. Aquí passem un màxim de set i un mínim de per part de, de membres que d'entrada són el que s'hi ha aquí, el que sí que pensa que és el que comparteix que que era la de capacitat d'execució, que era un de més, això generava als veïns quan hi anàvem altres, que era aquell moment de que no anava, anava a anar cap de tres mesos, doncs no hi havia resposta, i la capacitat d'execució no hi hagués a, dir, a també, pel que hem pogut parlar amb ells, sembla que m'ha reconegut una seguretat de trobades per La proposta va bastant tancada. Va ser divertida molt d'arribar per els obres. És clar, és Però nosaltres hem de dir que és una cosa de eina de més capacitat de mejor, I sempre hem de pensar que si no, no ho d'un equip que sigui capaç de fiscalitzar el que se recull en aquells consells de gestió. I després, quan arriba la cara, a la de Gran, sempre que no hi ha un interès que és difícil, no hi a fer-ho aquestes peticions. Això és una bona voluntat. que nosaltres s'ha de posar en marxa i crec que ja va funcionar perquè al final aquest no estàvem prou, prou, prou aconseguir. I també he vist que la posició de cara a secretari, perquè aquí, en el punt de l'article, de títol 4, eh, en parella, i diguem l'apartat eh, D, i amb de de la Junta de Comissió de Gestió i Participació Formada, i després, per formar-la, i després, per formar-la, i després, per formar-la a la barra de l'article, i ara, des de l'article, i de la regidora, i en el primer punt, on diguem junreg de la reunió de la una incongruència entre la composició que estem dient a l'article 12 de que és, l'article no, que fa referència a l'organització. Per tant, nosaltres, com que hi ha una resolució inicial, farem una extensió, tantarem a veure, exactament seguir parlant amb els consells de què és quines que tenen ells. nosaltres ens fan arribar que crec que li falta aquest pas de resolució i execució, que a que la millor el govern diu, escolta, això és el que volem subsanar a partir d'ara, doncs si realment això s'aconsegueix jo estaré content, però l'assignatura que va quedar pendent en sis anys que hi va ser alcalde era precisament aquesta, perquè el retorn de del que es demanàvem i després nosaltres eren capaços una resposta, és el que genera una certa frustració, per tant nosaltres farem una extensió, però hem d'haver entès que en la producció definitiva volem exactament com evoluciona la tramitació. Gràcies, senyor Fernández. agrair el posicionament del grup de Ciutadans i dels Comú, del seu vot, diguem-ne, la seva bona predisposició respecte a això. El senyor Fernández, que és coneixedor d'aquest de, de, ordre de, de gestió, sí que li has de dir que en aquests últims anys nosaltres ens hem preocupat que hi hagués un tècnic de la casa que només en, que tingués com a principal feina aquesta de, de fer aquest retorn, que en línia general s'ha aconseguit bastant, no solament amb les reunions aquestes, sinó amb la paral·lela que no tenen aquest format de consells, sinó que són amb les reunions, amb els barris també s'ha fet el mateix, que hem aconseguit aquest retorn i que, i que hem, hem, tenim la sensació de que amb la majoria, no el no 100%, però amb la majoria d'aquests consells, es valora com a positivament aquesta figura que vostè diu a, a, interna dintre de l'Ajuntament que els serveixi de referència no solament en les, les reunions de Consell eh, regulars, sinó entre, entre reunió i reunió. Totes les que es fan ara, tenim una mica abandonades amb l'estat que estem fent, però que eh, els, els, els membres d'aquestes comissions tenen el contacte de la persona de l'Ajuntament i si passa una, una cosa entre un Consell i l'altre no s'ha d'esperar que hi Consell per dir-ho, sinó que es poden posar en contacte amb aquesta persona i aquesta persona intenta fer aquest retorn. Nosaltres creiem que aquest retorn el tenim bastant aconseguit, a, a, mai es pot fer, el, el, és molt difícil per a vegades a, a les, de, totes, de totes les qüestions que planteja en les reunions, algunes són de difícil solució però aquelles que són més de portar el dia a dia creiem que tenim bastant bastant de sol i, i després doncs l'única cosa que hem de fer és que val-hi donar aquesta. I llavors també amb aquest que diu de donar-li aquesta capacitat en presolutiva i això en fa que era el senyor Ferrer que comentava que amb el punt 18 era el 18, sí amb el 18 d'aquest pressupost participatiu, aquest any he començat a fer una petita prova per veure com funcionava, també, també creiem que era una manera també de donar-los aquest, aquest, aquest, aquest poder de, de, de poder decidir sobre, sobre aspectes de, del, seu, del seu núcle, eh? del seu poble com lluny és. Entenem que s'ha de posar votació i esperem aquestes votacions pel grup socialista que per el que ha dit l'única cosa que faran és millorar aquests estatuts i que creiem que els podrem Eh, doncs, en el resultat final i el posarem a votació ho farem com sempre, demanarem els portaveus i després obrirem un torn per si algun regidor eh, doncs vol manifestar el seu vot contrari del que digui el seu portaveu uh, Senyor Ferrer sí, senyor... M'acén, senyor secretari? Sí, sí, sí Senyor Ferrer diu que està a favor Senyor Rius sí. es diu que està a favor el senyor Fernández? El PSG, extensió. de sí, sí, sí. La resta de l'equip de govern i vota a favor. Si algun regidor eh, ha de fer un comentari, com i el mic digui, o si no donem per, per bo, el vota el seu portaveu. Per tant, si no es diu res més, s'aprovaria doncs, per 14 vots a favor de l'equip de govern la eh, Palafrugell, en Comú Podem i Ciutadans, i amb 7 vots d'abstenció del Partit dels Socialistes. Doncs passem al següent punt. Sí, doncs entraríem en el, el punt número número 4 de l'ordre del dia, que seria la progracció inicial de la modificació de diverses ordenances en matèria sancionadora. Sí, té la paraula el senyor, senyor Pau Lledó. Bé, gràcies, senyor alcalde. Bon vespre de tothom. Avui, doncs, l'anterior punt també d'aprovació... <coughs> Perdoneu. Uh, avui com a, doncs, una aprovació inicial, també, d'aquí a les següents uh, cinc ordenances, que la primera és l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència, la segona, uh, l'Ordenança Reguladora del Soroll i Vibracions del Municipi, la tercera, ordenança Reguladora de, de Residus, la quarta, l'Ordenança Reguladora de Via Pública i la cinquena, el Reglament del Taxi. A fi efecte, doncs, com vostès veuen que, que és bastant dens aquest articulat i també el, el, hi ha la part, doncs, que es, la part modificada i la part que es modifica, doncs passaríem, si els hi sembla bé, eh, a comentar, diguem-ne, de la millor manera i del més breu possible aquests punts que, que s'arregulen. Primer aniríem per l'honorància municipal de civils i convivència, eh, es deroguen doncs, els articles 8.1, 8.3, 8.4, 8.6 i 8.10, de Municipal de Civisme i Convivència de l'Ajuntament, atès que les infraccions queden tipificades per la llei orgànica 4 barra 2015, de 30 de març, de protecció de seguretat ciutadana o una altra normativa de referència. En aquest sentit, doncs, els punts que, eh, diguem-ne, es modificarien, seria, quedaria l'articulat diguem-ne, el resultat modificat de la manera següent. Uh, L'article número 8 uh, de consum de substàncies que puguin generar dependència, el punt número 1, organitzadors, d'espectacles o titulars d'establiments que permetin, toleri i no promoguin el consum hidràfic de drogues, estupofents o substàncies psicotròpiques declarades il·legals, diguem-ne, per la legislació vigent seran responsables si es cau d'inflexió administrativa, que podrà concloure amb la imposició de multes i fins i tot la clàusula temporal o definitiva de l'establiment. El punt número dos, els clients dels establiments recreatius no podran treure a la via pública de gots amb colles de viatges similars. Els responsables dels establiments han de vetllar pel compliment d'aquesta prohibició. El d'aquesta norma pel que fa a propietaris de cafès, bars o similars, donarà lloc a la immediata incohesió de l'oportú expedient sancionador que podrà concloure amb la imposició de multes o fins i tot la clàusula temporal o definitiva de l'establiment sense perjudici de les mesures que puguin adoptar altres administracions. 3. Prohibida la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques a menors de 18 als centres eh, sanitaris, educatius locals i centres per barris eh, nens i joves. El fe, eh, I el punt C, eh, els transports públics i edificis municipals. Punt número 4. En tot cas, la venda, subministrament i consum de begudes alcoòliques s'haurà de respectar amb el motiu per a la legislació vigent. Punt número 5. Prohibida la venda, subministrament als menors de 18 anys d'alcohòliques i altres substàncies i productes industrials inhalables de la venda autoritzada que puguin produir efectes nocius per a la salut. El punt número 6, pel que fa a la venda i el subministrament de productes de tabac, s'estarà el que disposa la llei 28 2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat de les de tabac. Finalment, se suprimeixen els, les sancions relatives als articles 8.3, 8.4, 8.6 i 8.10. Seguim avançant... Um, Diguem-ne, el punt número 2, es deroga l'article 9 de l'Organça Municipal de Civisme i Convivència, atès que les infraccions queden tipificades per la de l'Urbànica 4 del 2015. Uh, en aquest sentit, doncs, l'article número 9 uh, modificat seria el següent. L'article número 9 armes, en matèria d'armes, quedarà a tenir-se, tenir perdoneu, la llei orgànica 4 2015 2015-30 de març de la protecció de la ciutat ciutadana o una altra normativa de referència. Finalment, s'hi suprimiran les sancions relatives a l'article 9 de l'annex del quadre de sancions de l'ordenança municipal de civisme i la conviència de l'Ajuntament de Palafrugir. El punt número 3 es derogarà l'article 11.3 de l'ordenança municipal del civisme i la conviència de l'Ajuntament de Palafrugir i, a més, la inflexió queda tipificada per la llei orgànica 4 2015 2015-30 de març de la protecció de la ciutat ciutadana o una altra normativa de referència l'hora que es renomera, perdoneu la resta d'articulat no modificat. En aquest sentit, doncs, el redactat modificat seria el següent, article 11, higiene d'acord amb la medicitat. 1. La celebritat i la higiene de personal seran exigides quan la seva absència i el pui causar molestes i posar en període de salut col·lectiva. per evitar l'exercici i la propagació de la medicitat en els dies i espais públics. 3. Restarà prohibit d'anar a despullar dels espais públics excepte aquells on està autoritzat el modisme, i 4, l'Ajuntament promogrà iniciatives públiques i d'entitats de solidaritat que les donarà suporten en l'objectiu de resoldre situacions personals extremes. El número 4 es modifica l'article 13.1 de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència, en que la infracció queda tipificada de la llei orgànica 4 barra 2015 a la Constitució de la Seguritat Ciutadana una altra normativa. En aquest sentit, doncs el redactar modificat quedaria l'article 13 de Ciutadania i Autoritats Municipals, la ciutadania en general és obligada a seguir les indicacions contingudes en els bancs i ordenances municipals o les indicacions dels agents de la policia local i es prohibeix en aquest sentit insultar, colomniar, injuriar o maltractar els ciutadans en general, així com les autoritats sense perjudici que es pugui considerar infracció penal i per tant es tramiti via judicial. Un número 5 és modificar l'article 15.1 d'un civisme que fa referència a la tenència de gossos considerats potencialment perillosos una normativa o una altra normativa de referència. En aquest sentit, l'articulat quedaria que l'article 15 pagin d'animals en els espais públics, la presència i la tenència d'animals en els espais públics es regeix per allò que disposen les ordenances aplicables i la normativa sectorial. Els espais públics es gosobran de mal llegat, si proveïs de la cadena i collar amb la xata identificativa sensal col·locada de forma visible, etc, en els espais autoritzats especialment o punt número 6 es deroga l'article 15.7 troncansa municipal o qualse prova doncs el text el text refós de la llei de protecció de animals una altra normativa que daria a modificar l'article 15 regent d'animals en els espais públics la presència i la tenència d'animals en els espais públics es regeix per allò que disposen ordenances aplicables i la normativa sectorial no obstant això es regulen les següents conductes efectes previstos aquestes ordenances. O punt número 7 es modifica l'article 53.2 a o qual sobreva el text reforç de la llei d'urbanisme, una altra normativa de referència. L'hora renumeres remunera, vull perdoneu, la resta d'articulat no modificat. En aquest sentit, doncs Seria referència a l'article 53, que és el dos solars. Els propietaris de solars i parcel·les, el punt número 1, hauran de mantenir-les en condicions de seguretat, de seguretat i ordenat públic. El número 2 hauran de procedir a la retirada de la vegetació incontrolada que pugui créixer la seva neteja, especialment d'aquelles parcel·les de brossa i matolls, i a que puguin suposar un risc d'incendi. Punt número 3, l'alcaldia d'ofici o a, o a instància de qualsevol interessat previ als informes fadistes tècnics podrà posar a disposició de la incoació l'expedient a l'efecte d'ordenar propietari opció de les mesures necessàries al mateix al solar. un número quatre quan es poslexi la parcella es tindrà especial alguna en donar arreplat i vegetació subsist completament addicional. un número cinc l'alcalde podrà pre en col·heió i limitació l'extè corresponent en cas d'clo de propietat i disposar la mateixa o tancat d'un solar o parcel·la mitjançant un procediment d'execució subsidiària. En aquest sentit avançaríem punt número 8 es modifica l'article 60 de l'Orança Municipal de civisme, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i atès, la rebaixa de les sancions ja es troba recollida a l'article 85. En aquest sentit, doncs el ratat modificat seria, en aquest punt, eh, que l'article 60 procediment a seguir, de les persones denunciades per la imposició de sancions i la seva rebaixa seran d'aplicació els articles 63.2 i 85 de la llei del procediment estatiu comú a les administracions públiques o normativa que la substitueixi. El punt número 9, hi ha... Acabant, estaríem acabant acabant aquest, aquest bloc. El punt número 9 és modificar l'article 61 de l'Organança Municipal de Civisme i Convivència de l'Ajuntament del procediment administratiu de les administracions públiques, que l'article 61, diguem-ne, la rebaixa de les sancions a imposar serà d'aplicació a l'article 85 de conservament administratiu, comú de les administracions públiques, una normativa que es s'actueixi. I l'últim punt, el punt número 10 d'aquest bloc, es derogaria l'apartat de multa de l'annex del quadre de les sancions d'ordenança municipal de civisme i la convivència de l'Ajuntament, on s'imposen sancions concretes per les infraccions lliures, atès que la jurisprudència del Tribunal Constitucional ho considera com una vulneració al principi de proporcionalitat, atès que es regulen les sancions fixes, quan en cos normatiu s'estableix un interval de quantia mínima i màxima de les sancions necessaris a, a graduar en cada cas. Ia passaríem els propers punts que són una mica més forts, disculpeu l'extensió, eh? Al punt número 2, l'ordenança reguladora de sobrelli vibracions de la municipalitat de Valalet de Frugell, es derogaria la secció 2 del capítol el capítol 6, l'ordenança reguladora que fa referència a la protecció contra la contaminació acústica. En aquest sentit, doncs la secció 2 de règim sancionador, article 63 Quedaria així, infraccions i sancions. Per les infraccions i sancions en matèria de sorolls i vibracions, serà d'aplicació el capítol 5 de la llei 16 barra 2002 del 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica o una altra normativa de referència. Passaríem al bloc número 3, ordenança reguladora de residus de Palafrugell, es deroga el capítol 1 del títol 3, de l'ordenança reguladora, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora de residus. Quedaria que el títol 3, que és el règim sancionador, el ticle 70, la infraccions i sancions, però les infraccions i sancions en matèria de residus serà d'aplicació el títol tercer del decret legislatiu 1 del 21 de juliol, pel que s'aprova el text reforç de la llei reguladora, reguladora de residus a la normativa de referència, al punt número 4, al blau número 4, ordenança municipal reguladora de l'ocupació de via pública, es deroga l'article 82.e de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de via pública de protecció de la salut ciutadana, al d'altra normativa de referència en aquest sentit. Breument, l'article 82 infraccions greus, quedaria que tenen un caràcter d'infracció greu la reincidència en la comissió de faltes lleus, impedir obstructitzar la funció inspectora, la de proteçons i materials en l'espai que no són propis de la mateixa, diguem-ne, punt D tenir elements autoritzats en mal estat, al punt E d'aturament greu i rellevant de l'espai autoritzat i ocupat. 'o ocupaació delsUF l'ocupació dels espais com poden ser a poques darre que el considerants lesapes de clavegram i les' paras de transport públic l'ocupació de l'espai autoritzada que s'accedeix entre el 21 i el 50% Pu l'incompliment de l'horari autoritzat sobrepassant entre 31 i 60 minuts minus una autoritzada I, la generació de sorolls i moies als veïns J, la manca d'assegurat i de l'assegurança obligatòria de la seu caducitat puntcar l'ocupació de l'espai o de o'ús, d'aliments no autoritzats dins del mateix espai, o potencialment més de sò so, i imatge que la refrigeració, màquines espenadores, etc. Punt i la vulneració d'aquesta ordenança en aquests aspectes com la publicitat, materials emprats i l'ocupació, punem a obstaculitzar greument el pas i accés de viatants. Punt i ocasionar l'ús d'aranys de mobiliari urbà o la vegetació. Punt o no efectuar la comunicació de la transmissió d'autorització. Punt e cedir l'explotació de la terrassa a una persona que no sigui titular de la Punt ka tan cas els límits de la terrassa eh, amb materials autoritzats, punt R, incomplir l'obligació de retirar i recollir els elements de terrasses. I a l'últim punt, eh, el reglament del taxi es drogaria l'article 5 atès que al principi de la jerarquia normativa donc del 4 de juliol del reglament del taxi i quedaria aix el títol 5è de l'speció Regen Quedaria l'article 48 per la inspecció i el règim sancionador d'un matèric de taxis a l'aplicació al capítol 6 de la llei 19 2003 de 4 de juliol d'un taxi i una altra referència. El punt 2 es derogaria la disposició final primera. En aquest sentit, safonaments d'adreç, i ara sí, acords, i disculpeu la llargada del punt, seria l'acords, punt primer, aixecar la suspensió decretada per reial decret 433 barra 2020, modificar pel reial decret grep motius d'interès general de conformitat amb el que estableix l'apartat quart de la disposició addicional tercera. Uh, punt segon, ratificar l'acord a la Junta de Govern local de data de, de, de 13 de febrer del 2020 relativa a, a l'inici de l'expedient per la modificació de diverses onerances en matèria sancionadora i la creació de la Comissió d'Estudis per la reducció de modificació. Punt tercer, aprovar inicialment la modificació de diverses onerances en matèria sancionadora d'acord amb el text de la Comissió de la redactora. Punt quart, sometre aquest acord a la informació pública, per un termini de 30 dies, àrees, mitjançant un ha publicat en el DOC, en el, en el Punt Avui i en l'Alea Tauler, així com la seu electrònica de l'Ajuntament, en documents de l'expedient perquè els, les interessades puguin examinar-ho i formular les reclamacions i els suggeriments que estiguin pertinents. El cinquè, fer constar que en, en cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el citat termini es considerarà aprovada definitivament la modificació de diverses ordenances en matèria sancionadora sense necessitat d'acord després del ple. I punt 6è en aquest cas, secretari, hi ha, hi ha dos intents. Punt 6è seria fer constar que l'acord d'aprovació definitiva de modificació de diverses ordenances en matèria sancionadora i el text de la modificació es publicarà enterrament per al seu general coneixement en el web. La modificació no produirà efectes jurídics mentre no hi hagi no hagi transcorregut el termini de 15 dies a l'àrea, els contactis de l'endemà del de la publicació. Així mateix, el citat d'Unci s'inserirà en la teula de l'Ajuntament, tot enunciant-se també en el dot de referència, la referència del bloc en què s'hagués publicat íntegrament el text. I, doncs, diguem-ne d'això, de moment seria tot, i disculpeu l'extensió de tot plat. Gràcies. Gràcies senyor. Gràcies, senyor regidor, per aquest temps d'explicació. Segur que no s'ha quedat deixat cap l'article a Serre. De els que deia que el nostre grup en principi, no cal estem treballant. en principi ho guanyem tot, és també. En segon lloc, el mobiliari i el respecte al mobiliari urbà i patrimoni natural està establert, està detallat, aquí no se'n parla. Per eh, tant, nosaltres considerem que l'immobiliari ja sigui és de cadiris, bancs, o contenidors, o altres objectes, o fins i tot les cultures que hi hagi en el domini públic pot ser respectat. Jo aquí no surt res. jo no sé si està contemplat o no està contemplat. Per altra part, eh, quan parlem el tema de mendicitat, sabem que ara cada vegada més hi ha gent que dóna voltes al món i té moltes maneres de presentar-se. Aquí farem uns indrets. Voldria que aquestes persones que ja siguin necessitades o no siguin necessitades, com diu aquí, siguin ateses pel, pel benestar social, abans de posar-hi cap sanció, cap o aixecar qualsevol informe. I per altra part, nosaltres, en principi, ho veiem bastant bé i crec que s'acosten més o menys les sancions amb les normes i, i que, per tant, em sembla correcte. Mm -hmm. Gràcies, senyor alcalde. Confiem, confiem en totes aquestes mesures, però veiem encara un seguiment més acusiu per les parcel·les usurals deixats i reforçar aquests espais que estan com abandonats. Al mateix temps, també, des de Comú Podem, volem que, fer, que fessin un reforçament a la sensació especialista d'incivisme de les persones que obliden d'agafar els seus escrements i seus gos pels carrers, que cada cop està pitjor per l'aflugell amb, amb aquest tema. I, referent a la recollida de residus, pensem que eh, hem d'estar molt més pendents dels ajuntaments que no pas... Més que sancionar, nosaltres hauríem de un seguiment més exhaustiu encara. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Rius, senyor Fernández. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Va, vale. va. Vale. Doncs, això la farem la farem tu i jo i l'acompany Sibaràngel. I demanaria que la provació si que fem la posició definitiva puguem portar a cada ordenança en un punt, perquè són ordenances molt diverses, molt diferents, que en algunes podem estar d'acord i en altres no. Jo sí que he trobat faltar, el, el regidor ha fet una gran explicació de, de tots els punts, però he trobat a faltar, perquè he fet una lectura dels punts, he a faltar una voluntat política de perquè què es fa això. I jo crec que la voluntat política té... Jo crec que hi ha dos elements a tenir en compte. Un és perquè, en la realitat d'aquesta modificació, el que es fa és una... Anem amb una de, de, que s'anomena de compactació legislativa, de rang superior, és a dir, eliminem gran part dels regis sancionadors desbussats de les ordenances per remetre a la llei superior, a qual aquí el ciutadà perd d'informació Quan anem un reglament amb una ordenança municipal i entrem per mirar-la, no tots estem acostumats als termes legislatius, i quan anem a l'experiment sancionador i es remet a la llei, a la llei orgànica 3 barra 2014, hem d'anar la llei orgànica de treballar. -ho. Cosa que, si això realment està recollit en el reglament, que no és evidentment no pot ser contradictori, no podem tenir és un el legislador sancionador a l'ordenança, i que sigui diferent que el regressor de la propera llei diu. Però si està tot, diguéssim desbussat, pensem que, que això al ciutadà ajuda molt més, li dona molta informació. I l'altre element és que, clar, per què, per què, per què portem aquí moltes d'aquestes modificacions? Perquè tant de coses, Xaloc també ens ho ha demanat. Xaloc, com que li, hem, diem, li volem ser gran part de la gestió de recaptació de tots els instal·lacionadors, el primer que ens ha dit, escolta, vull les ordenances netes de conflicte perquè quan vinguin recursos, que vinguin incidències, jo no vull tenir problemes. I això el que fa, el fàcil, elimina tota la palla i ràpidament a la llei superior. I així no té cap mena de problemes d'estir igualment, no? perquè al final cadascú ha fer la seva defensa de recursos. Però entenem que a en nosaltres aquesta pràxi no ens enganxa. Bé, és veritat que és una aprovació inicial, per tant intentaré fer, intentaré fer mena de millora per a aprovació definitiva. També sé que urgència costa que hi ha jo demanaria que aquest tema, que és un tema important, en el proper, quan tinguin de passar la provisió definitiva, puguem portar cada ordenança en un punt, si ens permet, si en algunes estem d'acord, votar que sí, però ja podem discutir sobre el tema de les ocupacions, o inclús de residus, residus, que recorrem que hi havia una esmena nostra inicialment sobre una modificació que no s'ha arribat a provar de forma definitiva, bueno, vull dir que crec que posar totes aquestes ordenances en un sol punt número 4, penso que no alguna, alguna diguéssim, distorsió. Per tant, nosaltres farem una extensió amb el benentès que intentarem en aquesta tramitació, diguéssim, millorar alguna patata. Però, en síntesi, si nosaltres el que no veiem, crec, pensem que el ciutadà perd, eh, diguéssim, una eina de transparència. Quan jo vaig i clico l'ordenança reguladora que tenim aquí, abans es sortia tot el reglament sancionador, perquè, si és contradictori, s'ha de polir. En tot cas, però polir no vol dir eliminar-lo i patar damunt la llei orgànica perquè això obliga que anem a buscar la llei orgànica no? no tothom diguéssim, té ni habilitats ni coneixement per anar a buscar aquesta llei després d'interpretar-la no? per tant, jo feia aquesta intervenció i ara el meu company, el senyor Rangel senyor alcalde, si vostè una paraula acabarà de fer la segona intervenció el té la paraula al senyor Rangel sí, gràcies senyor alcalde. bé, bona nit a tots i a tots Uh, primer de tot, una reflexió, eh? No normalment, quan fem una ordenança, sempre, sempre ens plantegem com augmentarem el grau de complexitat. Doncs avui, uh, avui trenquem la norma. Avui el que fem és portem una ordenança i el grau de complexitat l'eliminem. No només eliminar el grau de complexitat, i aquí ve... Uh, una primera pinzellada de cap a on teniran els trets en aquestes al·legacions que ha anunciat el nostre portaveu quan eliminem aquest grau de complexitat en aquesta ordenança fem un redactat i a' eh, millor no ens ho llegim prou bé a lo millor som capaços de pensar que tot eh, està regulat eh, en la llei superior a la qual fem referència i ens trobem amb una ordenança històrica en aquest ajuntament en el govern que vostè representa i té Uh, la, uh, que és l'ordenança de residus. Una ordenança de residus que vull recordar que la seva aprovació inicial va ser fa cosa d'un any i tres mesos. Uh, es va fer alguna al·legació i um, d'aquí no ha passat. Primer hi havia molta urgència i ara sembla que d'urgència no n'hi ha cap. Uh, el que sí que li voldria dir és que, en el punt tercer d'aquest punt que passem avui, fa referència a l'ordenança de residus de Palafrugell, es diu ben clar, es deroga els articles 70, 71, 72, 73 i 74. Ho ha llegit molt bé o el, el senyor Regidor. I deixin dir també que, que, que aquests punts fan referència bàsicament al règim sancionador d'aquesta ordenança. El règim sancionador que el 99%, per no dir el 100%, de les sancions que es tipifiquen i se sancionen en mitjançant aquest, aquest règim sancionador eh, són de tipus lleu. Eh? Molt poques són de tipus greu. però algunes o la gran majoria són de tipus lleu. I quan eh, com que deroguem els articles que fan referència en, aquesta, en aquestes infraccions lleus, li posem, el, eh, el, el redactat de que eh, ara serà d'aplicació el títol tercer del decret legislatiu eh, 1 2009 de 21 de juliol. I, si anem a aquest decret legislatiu, l'article 76, diu, infraccions lleus, i només hi ha un sol punt, diu, són infraccions lleus la demora en l'aportació d'informes o documents en general, sol·licitats per l'administració en la comesa del control d'activitats. No ho sé, quina referència ni quina relació hi té, això, amb eh, una ordenança reguladora de residus domèstics municipals, que bàsicament és aquest, el gran objectiu d'aquesta ordenança, que recordo, i per això li esmentat al principi, que era un dels punts en el qual nosaltres havíem fet les al·legacions en aquella aprovació inicial, sobretot perquè no enteníem que vostès interpretessin com aquesta... Uh, legislació superior, la legislació vàlida de referència en relació a, a l'ordenança de residus de Palafuget. Uh, ens agradaria que abans de l'aprovació definitiva uh, que vostès es uh, repassessin conjuntament amb els tècnics i els serveis jurídics aquesta vialitat de transformació, perquè si ho portem a Xoloc i això és el que s'ha de sancionar, uh, malament aïllem. I la segona de les ordenances que volem esmentar com a exemple de que ens agradaria eh, millorar és aquesta de l'ocupació de la via pública. El punt número 4, que el senyor regidor ha llegit tots els, els punts que, eh, que tenen, eh, que, com quedaran el redactat definitiu, i eh, quina la sorpresa que només modifiquem un dels punts del redactat actual, gent. I l'únic punt que modifiquem és que eh, la lletra M eh, estarà penalitzat o sancionat, vendre articles o prestar serveis no relacionats amb l'ocupació de via pública autoritzada. Això ho eliminem. Tot l' altre queda eh, exactament igual. Però el fumut no és això. El fumut és que només modifiquem les infraccions lleus, les infraccions, les infraccions greus, per. Les infraccions lleus no en diem absolutament res. Tot està bé i tot això. Aquest és el problema que ens porta a modificar una ordenança reguladora de l'ocupació de via pública. El fet de que hi hagi un punt que estigui sancionat vendre articles o prestar serveis no relacionats amb l'ocupació de vida pública. i em sembla que eh, o el corta i pega no ha funcionat o en aquí hi ha algú que no ha fet bé a la seva feina i... M Costa d'entendre per què es fa aquesta modificació d'aquesta ordenança. Uh, aquesta és la intervenció amb aquest punt, el sentit de vot, el nostre portau ja l'ha anunciat i també la demanda d'aquesta possibilitat de votar l'aprovació definitiva uh, de forma separada i efectes de poder valorar quines són els aspectes que podem votar a favor i en contra. Gràcies alcalde. Sí, senyor Lledó, crec que podrà contestar a vosaltres. Eh? Gràcies, mm. senyor alcalde. Gràcies a tots els portaveus i també al regidor Ranqueau per, per, per les seves aportacions i per, doncs, per les seves impressions. Uh, si els hi sembla bé, doncs, ho uh, continuïm treballant. En aquest sentit ho separem, sopa, separaríem aquests punts que tant el senyor Fernández com el senyor Rangel ens han demanat, i que escutarem aquestes aportacions a fer efecte d'intentar doncs, doncs, millorar, i ja quan, es provi, doncs, quan es porti doncs, aprovació, doncs, uh, no es creu que ha articulat doncs, sigui del gust de tots els uh, grups municipals. Gràcies. Uh, gràcies, eh, senyor Lledó. Jo també afegeixo, no sé si s'ha entès bé que, evidentment, no tenim cap mena de problema per separar-ho per, per apartats i que se si puguin fer les aportacions més, més detallades. Escolgarem les seves aportacions, que deia el, el regidor. I passem a la votació, senyor Ferrer. Bé, eh, per costa, però, per costa, Abstenció. Molt bé. Senyor Rius. Mm, També ens estima. Abstenem el, el senyor Fernández, els socialistes de la manifestació de l'Equip de Govern i vota a favor. Algun regidor vol fer algunes, alguna aportació en el vot? Va, senyor secretari, si pot llegir el resultat de la votació? Sí, són 12 vots a favor de l'equip de govern i 9 abstencions, que serien 7 del PSC, un de Palafrugell en Comú Podem i un de Ciutadans. Molt bé. el punt número 4, passem al punt número 5. Sí, el punt número 5, que seria l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viària. Sí, té la paraula el senyor Pau gràcies, senyor alcalde. El punt número 5 serà un... Esperem més curt que el d'abans. Portem-nos doncs, l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viària. Uh, és un punt que neix fruit doncs, que l'Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viària doncs, es van detectar algunes mancances doncs que ha necessària la seva modificació, per això, doncs, diguem, es va crear es va crear aquesta comissió i que doncs, vista que les dades del 18 de febrer i 19 de març de 2020, es va reunir aquesta comissió per a la revisió d'aquesta modificació de l'ordenança municipal de circulació viària, pel que fa a l'articulat de l'ordenança, doncs, que quedaria de la següent manera en aquests, eh, ne cinc punts. El punt número 1 no seria permès a la construcció de rampes, instal·lació d'elements mòbils i la col·locació de rajoles o similars. No únicament seria permès l'utilització momentània d'aquests elements mòbils limitats d'entrada on de sortida del vehicle. El punt número 2 no es permet cap modificació de la vorera i la calçada fora d'allò que estableix taleix d'aquesta ordenança. Estic necessària per la correcta adaptació de la vorada de la vorera. El punt número 3 no es podrà efectuar cap tipus de modificació de la senyalització del gualt si aquesta no està prevista en les, modific... en les condicions de la llicència no està homologada per l'Ajuntament i senyalitzar-ho en l'existència de cap gualt. El número 4, cap vehicle, podrà estacionar davant dels guals i tan sols els del titular o titulars de la llicència. El punt número 5, per excepció, es podrà autoritzar l'estacionament permanent davant d'un gualt previa a la sol·licitud d'ordenació d'una reserva d'estacionament en origen en reserva de la plaça segons les condicions establertes. En aquest sentit, doncs, el punt eh, la regulació de la circulació d'aquests tipus de vehicles es portarà a terme a l'anexi número 11 d'aquesta ordenança. Doncs vista aquest informe de sabreteria, procediríem a, a parlar dels acords. El primer, punt primer seria aixecar la suspensió decretada per reial decret 463-2020 eh, per motius d'interès general de conformitat amb el que s'estableix la l'apartat quart de la disposició adicional eh, tercera del reial decret. El punt número 2 és ratificar l'acord de junta de govern local relatiu a l'inici de l'experient per la modificació d'ordenança municipal de circulació i i a la creació de la comissió de l'estudi per fer per a la redacció de la modificació. El punt tercer seria aprovar inicialment la modificació d'ordenança municipal de circulació i d'acord amb el text de la comissió redactora. El punt número quart, sotmetre aquest acord a la informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant en un sinó BOP, en el DOC, en el Avui, en l'Etaulé, així com a la seva electrònica de l'Ajuntament, amb documents de l'expedient perquè els interessats i interessades puguin examinar-lo examinar i formular les reclamacions i els suggeriments que estiguin pertinents. El punt cinquè té constat que en cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el citat termini es considerarà aprovada definitivament la modificació de l'ordenança municipal de circulació i seguretat diària sense necessitat d'acord express del ple. I el punt sisè, aquí també una altra vegada, secretaris, s'hi pot modificar el punt, punt és 6è. 6è fe que l'acord d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenança municipal de circulació sota diària i el text de la modificació es publicarà íntegrament per al seu general coneixement en el DOC. La modificació no produirà efectes jurídics mentre no hi hagi, no hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació. Si mateix, el citat anunci s'inserirà en l'èdol de l'Ajuntament, tot anunciant també en el DOC, la referència del BOC en el què s'hagués publicat íntegrament doncs, aquest text. Moltes gràcies. Ah, Gràcies, senyor Du. Senyor Ferrer. nosaltres, cap problema per nosaltres. L'únic que hi ha un tema que no aquí, no correspon al tema del dron. El dron, què serà? No se'l ¿Sí? sent. Se sent ara? Sí Bona tarda, senyor alcalde. Nosaltres estem d'acord amb aquests canvis. I L'únic que volíem demanar és respecte a un dels temes que cada vegada serà més important, el tema de drons. Ja sabem que no afectarà la mobilitat de persones, però sí que pot afectar la mobilitat en mercaderies o simplement per fer fotos o muntatges multimèdia. Per tant, jo no sé si seria que està contemplat o no contemplat dins aquesta normativa. Gràcies. Gràcies, Sònia Ferrer. Sí, per parlar en comú, trobem a faltar amb la nova legislació dels patinets. Que cada dia hi ha un augment important a Palafruix i que podríem hauríem de, potser, ampliar molt més ara que estem modificant l'ordenança amb el tema dels patinets a Palafruix i com hauríem volar més. I el tema de bicicletes, bueno... Uh, un cop a la via Puebla estan, convi estan anar convivint no? molts carrils bicicletes amb els vehicles al mateix temps. Aleshores, aquestes ordenances, en principi, din quina seguretat ens donen dins d'alguns carrers de Palafruger i que sembla que estan al mateix carrer, hi ha cotxes i bicicletes al mateix temps, però en el, el mateix vial. Gràcies. Bueno, el nostre grup, que ha donarem suport, malgrat que estem en una aprovació inicial i podem ser susceptible de poder millorar la proposta, sí que és veritat que caldrà analitzar el comportament d'alguns elements que ha dit el portaveu en comú que volem, no? Ara que és veritat que l'article 45 que avui incorporem ja parla de bicicletes, bicicletes, monofatils similars que es remet a l'annex 2 de la pròpia ordenança. Per tant, segurament que caldrà fer una lectura, a potser caldrà adequar-la, perquè, evidentment, això també és un tema que ha evolucionant per tant, cada vegada veiem que hi ha païs nous, i per tant, quedarà, segurament estar, però, bueno, el nostre grup en aquest cas, entenc que les propostes que es fan són dònies, ho mirarem, en qualsevol cas donarem suport, i si pensem que en aquesta població definitiva doncs volem fer alguna incorporació que hi hagi tot el tema que té l'anexo 2, ho farem. Gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Alcalde. Crec que m'ha donat la paraula, eh? És que no l'he sentit. Perdó. Sí. Deia que segurament, ara, ah, senyor Lledó, si has posat a que hi ha ordenances superiors que, que, ja, que ja ens limiten tant en termes de petiners com en els d'altres. Senyor Lledó. Gràcies, senyor alcalde. Uh, contestant al portaveu dels ciutadans, uh, abans que res, a totes les intervencions i de, dels nostres municipals, Uh, el tema de drons és un tema que vam provar-lo fa poquet, uh, vam doncs, tenir la sort doncs, que es va, va sortir per TV3 una mica la prevenció que estàvem fent per aquesta fase 0 uh, del coronavirus per intentar evitar doncs, que hi hagués una massificació de, de persones uh, a nuclis, sobretot, i el dron uh, prevé que doncs, en aquesta ocasió el, vam, el, vam, uh, el vam, fer, vam llumar, doncs en aquesta ocasió sí que dir-li que properament adquirirem un dron eh que és voluntat doncs que aquests elements que són importants, que són innovadors, doncs, anar-los incorporant una mica en el que de... és el nostre dia a dia i en aquest sentit, sí que agrair-li l'aportació i en tot cas sí que afegiríem i catalitzariem, diguem, a aquest redactat, per tant, agrair-li aquest punt i el Sr. de el Sr. Rios Dir-li que en el tema de patinets, que és un tema que no acaba de quedar, que això és, diguem-ne, normativa de la DGT, que no acaba de quedar clar si el tema de patinets doncs, pot ser i no pot ser, i moltes vegades s'ha dit que el tema de patinets és de la DGT, que és un element que no ha d'estar, diguem-ne, que no hauria d'estar per, per la via pública. Dir-li que, que que és un tema doncs, que es porta sobretot als de DGT i que a aquestes ordinances ens adaptem a la DGT, i el tema de bicicletes, que no m'ha quedat prou clar la pregunta, diria que m'ha demanat eh, si les bicicletes tenen preferència a la via pública en, aquests, eh, en aquestes zones 30 o zones 20. No, no m'ha quedat molt clar, senyor Rius. Per sí, exactament. Com el que parles d'estan bicicletes i vehicles, en principi, com, com aquesta convivència com m'ha estat perquè m'ha viuritant d'aquí. En aquestes zones 20 i zones 30 eh, és via compartida. Hi ha dos tipus de, de carril, el carrer bici-sebregat i el carrer bici-compartit. Uh, el carrer bici-compartit és uh, és entre cotxes i bicicletes, o vehicles amb motor uh, i bicicletes, uh, majoritàriament, i és... Uh, S'havia compartit, doncs, tenen preferència en aquest sentit les bicicletes, per bé que tant en zona 20 no es pot superar els 20 km per hora com en zona 30 doncs, no es poden superar els 30 km per hora. Per tant, en tot cas, eh, tot i que comparteixin la mateixa via, sempre té preferència doncs, en aquest cas la bicicleta. Gràcies. Bé, doncs repetim pel, que, pel senyor secretari. Senyor Ferrer, si seu sentit el vot. A favor, senyor Rius. Senyor Rius. A favor, senyor Fernández, a favor, l'equip de govern també. Si algun regidor vol fer algun comentari respecte amb el seu vot, si no, el senyor secretari llegirà el resultat de la votació. Sí, seria per unanimitat, en aquest cas. D'acord, doncs passem al següent punt. Sí, que seria el 6, aprovació de la substitució d'un representant de l'Ajuntament a la Fundació Palafrugell-Gent Gran. Sí, té la paraula la senyora Rosemase. Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. Bé, en el ple del 4 de juliol del 2019 es va aprovar la designació dels patrons representants a l'Ajuntament a la Fundació de la Fugell Gent Gran. En aquests dies, un dels patrons em va manifestar la dificultat que tenia per continuar assistint a les convocatòries del patronat, fet que va... vàrem comentar a la resta de patrons. El senyor Marià Sanuí Raurell representant del grup municipal d'esquerra el patronat de la Fundació Palafugil Gent Gran, el dia 15 de maig va presentar la renúncia oficial alegant motius familiars. El nostre grup proposa a la regidora Olga Palai Jordi com a nova representant del grup municipal d'esquerra el patronat de la Palafugil Gent Gran, canvi que varen comentar a la Comissió de Règim Interior del passat dimarts. Això seria tot. Uh, gràcies, senyor regidora. Només afegir que el senyor Sanuí uh, s'ha traslladat a triure una altra població lluny de Palafrugell i això li fa incompatible de poder assistir en la reglament del patronat. Doncs, senyor Ferrer, senyor Frius, senyor Fernández, si el teu ah. comentari no, doncs uh, donem aquest punt per, a, per aprovat, per unanimitat, sí? sí? Doncs aprovem per unanimitat el punt número 6 i passem al punt número 7. Senyor secretari. Em faltava l'àudio. El punt número 7, que seria estimació de la sol·licitud de bonificació IBI 2020, programa de mediació del lloguer social per a gent gran. Té la a la senyora Olga Puleí. Bona nit a totes. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, a instància de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i amb un informe favorable de la tècnica d'habitatge en aquest punt es donaria la bonificació del 50%, tal com s'estipula l'article 5 de l'Ordenança Fiscal número 1 de l'IBI, els immobles que es detallen en aquest punt, ja que són destinats a lloguer social per a gent gran. Res més. Gràcies, senyora Pelaí. Senyor Ferrer. Són Fernández. Sí. Estem d'acord. Jo crec que és una proposta que ja fa, que la primera vegada que va presentar va el 2014. Per això, per modificar l'organització, el poder donar cabuda en aquesta situació en què aquesta gent no ha rebut de, de l'IBI, que inicialment sense aquesta modificació no s'hagués pogut fer. I, per tant, nosaltres, en aquest punt, òbviament, estem en un aportiment que s'ajusta i que també és donat amb un suport amb aquesta gent que, òbviament, està en uns habitatges d'àmbit social, i també ens ajudem a, a la seva poder liquidar aquest, aquest import. Gràcies, senyor Fernández. Doncs, entenem pels, pels portaveus que sap la prononimitat, a més que si algun regidor pugui fer un comentari. No? Doncs, senyor secretari, el, el la preveu en i passem al punt número 8. Mira, doncs, el punt número 8 seria bonificació d'IVI 2020 d'habitatges de la Borsa de Lloguer Social, estimació de sol·licituds. Té la paraula la senyora Olga Palai. Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, en aquest punt, aquestes les instàncies que s'han presentat per diverses persones i el mm. informe favorable també de la tècnica d'habitatge es proposa bonificar també amb el 50% de l'IBI, tal i com marca la mateixa la mateixa article de l'ordinança fiscal, en els habitatges que es detallen en aquest punt, ja que tots han acreditat que es destina a lloguer social. Gràcies, senyora Palaí. Senyor Ferrer. encara que a nosaltres ens que fos més... en aquest romàntic de mòbil. No, no. Senyor Fernández, entenem que el votem per unanimitat. Si cap regió no diu res, la votem per unanimitat. Senyor secretari, passem un següent punt. Sí, seria el punt número 11, informe resum dels resultats del control intern de l'exercici 2019 de l'Ajuntament de Palafrugell i els seus organismes dependents. Coneixement. Uh, senyora Palaí, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en l'informe de resultats de control i, eh, intern de l'exercici 2019, eh, dic doncs, que les principals tasques que s'han desenvolupat en l'àmbit de control de l'exercici anterior han sigut que s'han emès 710 informes de fiscalització o d'intervenció i cap ha tingut objeccions, que el setembre de, de l'any passat es va donar compte ja en el ple l'expedient de control financer referent a diversos expedients, com el control financer del servei de neteja viària, de recollida d'escombraries i de gestió de la deixalleria, també per les subvencions d'ensenyaments musicals eh, en els centres del municipi, la subvenció directa a l'associació La Xarxa i també la subvenció directa atorgada a la Fundació Ernest Morató. I, per altra banda, també s'ha elaborat el pla anual de control financer, que ja va ser aprovat en el ple de l'Ajuntament del mes de desembre del 2019. Les principals deficiències que s'han detectat, eh, hi ha dos grups, una és el que eh, poden ser objecte de procediment contradictori amb l'àrea gestora, i l'altre eh, grup és el que no eh, són objectes d'aquest procediment contradictori. Llavors, eh, durant el 2009 s'ha verificat que hi va haver -hi un petit problema amb les nòmines aprovades des dels mesos de gener a novembre del 2019, en el que s'havia incorporat un complement de productivitat de manera fixa i periòdica, i això incomplia els articles 771 i 172 del decret 214 de 1990, aquest fet en concret ja havia sigut objecte de fiscalització l'any 2015 i va ser informat a l'òrgan gestor. Però aquesta deficiència ja ha estat solventada a partir de l'acord que, que el ple va prendre el 26 de novembre del 2019, quan vam aprovar eh, definitivament la relació de llocs de treball i ja han quedat eliminats aquests complements de productivitat de caràcter i periòdic i, per tant, ja s'aplica la nova estructura retributiva i s'ha verificat l'eliminació d'aquest complement. Per altra banda, respecte a la relació de les actuacions que no han estat objecte de procediment contradictori, les principals deficiències detectades són tres. Una fa referència al contracte de telefonia, que formalment eh, no, no havia sigut licitat, sinó que s'anava donant servei a l'empresa que oferia millors fundacions telefòniques i això representava una irregularitat, eh? com ha anat succeint a la gran majoria d'ajuntaments. Actualment aquest problema eh, ja ha estat solventat, eh, donat que la setmana passada la Junta de Govern local ja va aprovar l'acord de telefonia i s'està actualment migrant els contractes cap a les noves empreses, que són Telefònica i Orange. Llavors, les altres dos incidències són referents a, a dos contractes, que són amb el baix en portà d'assistència a domicili i també amb assistència Costa Brava SL. Són dos contractes que han sigut esgotats pel temps de contracte i també s'ha esgotat la pròrroga. Però aquestes empreses actualment encara segueixen prestant el servei. I... Uh... Es pot fer, hi ha una norma que diu que per necessitats del servei l'empresa pot seguir prestant-lo per no deixar-lo aturat, per tant, en això no hi ha cap tipus d'irregularitat, però sí que s'hauria de subsanar l'error que ja s'hagi esgotat no?, el temps del contracte. Pel que fa al contracte amb assistència Costa Brava, que és el que fa referència a la, a la grua, s'ha intentat solucionar anteriorment, però la licitació va quedar exempta però ara amb el nou dipòsit de vehicles doncs, intentarem fer una nova licitació per a aquest servei eh, el més ràpid possible. I pel que fa al contracte d'atenció domiciliària, és un contracte una mica més complex, però ja estem en vies de solucionar-ho, perquè eh, el que es vol fer és comprar accions d'una societat anònima però 100% pública, que és l'empresa Sumar, Sumar, que presta serveis de dependència sense necessitat de contracte però per comprar aquestes accions necessitem que la Generalitat ens autoritzi i estem eh, pendents d'aquesta autorització. Per tant, ja, ja estem amb tràmits de, de solucionar. Per tant, aquest punt, només eh, l'acord és donar, donar compte a tots vostès, a, al ple i a tothom que ens escolti, d'aquest informe resum, referència a l'article 37 del Real Decret 424-2017 i de control intern a les entitats del sector producte. Res més. Abans de passar la para al senyor Ferrer, senyor secretari. Sí. sí. El senyor Marqueres ha tingut una urgència i ha hagut de sortir del ple. Sí, sí, en aquests moments que m'ha trucat. D'acord, em prenc nota que en el puny 11 se't senta. Gràcies. Senyor Ferrer. Ens alegre moltíssim que es facin revisions dels pressupostos, que es miri el compliment d'ells, que, que revisin les partides i que es facin auditories internes. Per tant, nosaltres donem per benvinguda aquestes explicacions i per tant nosaltres les aprovem. Gràcies. Gràcies, senyor Torri. Senyor Ruiz. Senyor Ruiz. Senyor Fernández. Sí, senyora Carles. Bé, estem en de bon... demanda és el coneixement, que es diu que, que les institucions també facin aquests sistemes de control intern per, bàsicament, per fiscalitzar i els eh, elements de detecta doncs, que hi ha alguna, algun de procediments doncs, que es prengui nota perquè de cada futur no, no es podria ferir. qualsevol cas, sí que hi ha dos que es recateixen que és la del dels contractes que estan promulgats i que, per tant, no estan digitalitzats. I d'aquesta lliure, no ja fa moltes, també, que està, eh, diguéssim, no tancant la gent propi, l'empresa va desistir... Adoneu, no ets de t'assent, Juli. Pitu, para el teu micro, que segurament ets tu el que entès reverberta. Ara sí o no? Ara. Sí, Interpareixes sí. amb, amb el micro d'en segurament. Va, vale, ja estic a la parada. Ara sí, ara sí. Així és culpa d'ell. Va, vale. ja deia jo. No, deia que, deia que està bé, que, que d'alguna manera des que es van incorporar aquesta normativa, doncs que de tant en tant hi ha una sèrie d'expedients que hi hagi en aquest comunitat perquè l'objectiu és que ens ajuda a poder millorar. Jo el que deia és que d'aquests apartats hi ha un apartat que l'any que, que el tindrem, jo crec que algú vagi a estar treballant, hem licitar el que és el contracte de la, de la brigada que per dos vegades sembla que ha quedat de cert. Té un contacte que la mateixa empresa va, va denunciar perquè els números no li sortien. Igualment està fent el servei, per tant, jo crec que demanaria que el més aviat possible doncs es torni a licitar, perquè jo crec que fa dos anys i que aquesta empresa està fent el servei i que eh, està esperant. Sí, Me costa que s'ha licitat dos vegades, perquè per motius X no, no, no s'ha pogut adjudicar, doncs que a veure si realment puguem aconseguir que després de l'estiu doncs, tinguem aquest, aquesta licitació feta i adjudicada, òbviament, a qui faci la millor proposta. No? En qualsevol cas no massa... Com que ja hi han dos expedients que diuen que portem dos anys prorrogant, dos l'any que ve un tercer expedient, perquè segurament que també la, el control que fem ens dirà que portem aquests dos anys sense el contracte diguéssim licitat. Per tant, en qualsevol cas, jo he dit abans, el nostre grup està d'acord que es faci aquest tipus de feina, perquè també si diuen, no es tracta aquí de posar de manifest irregularitats en quant a la, en quant a la gestió de, de cap expedient menys ni estem parlant d'una fiscalització en termes econòmics de que s'hagi gastat més del compte ni molt menys això hem de pare possiblement administratius que està bé que aquest es facin perquè engui per, per migrar Uh, gràcies, senyor Fernández. Uh, no sé si el senyor Ros, perquè estaven parlant de la, del tema de la brigada, si vol intervenir. Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre. Sí, uh, és veritat, ho dir el senyor Fernández. Uh, fa dos anys que, que hi ha hagut... dos i sigui, que ell va poder una nova licitació perquè no estava d'acord amb els preus. Uh, hi ha hagut dues licitacions. La segona, per uh, un error de forma. la primera va quedar de la segona, per un error de forma de presentar-ho, es va haver de, de treure. I ara hi ha aquesta tercera. En principi, el coneixement que jo tinc és que tant el sobretècnic com l'econòmic ha guanyat ja una, la mateixa empresa local que tenim aquí, però falta veure la confirmació de, de totes les dades aportades i que ja es pugui doncs, concedir o autorgar aquest servei en aquesta empresa. Gràcies, senyor Rus. I Per l'explicació aquesta, sé que el senyor Ros ha estat molt assabentat del, del seguiment d'aquest fet i per això ha sigut la seva intervenció. A aquest punt no s'ha de posar a votació perquè és de coneixement i amb això donem aquesta primera part aprovada. Llavors, el senyor interventor, jo crec que aquest matí els ha fet arribar a tothom una proposta de modificació pressupostària d'urgència, d'acord? Que, senyor secretari, primer hauran de votar l'urgència, Sí, efectivament. Primer l'urgència i després debatem el punt. Es tracta d'una modificació pressupostària, que ara la senyora Olga Pelléu explicarà, sobre el projecte de fer l'atenció a les, les plages d'aquest istitut. Votem l'urgència primer? Sí? Mm. Estem d'acord amb l'urgència? Doncs ja podem passar en el punt, senyor Sebastià. Sí, doncs el, el punt que s'incorporaria com a urgència seria l'aprovació inicial de l'expedient de modificació ificació de crèdit número 17 barra 2020. Té la paraula la senyora Olga Palaí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs simplement és incrementar el contracte amb agents cívics eh, per poder fer el control bé de, de tota la reglamentació que ens vindrà Uh, degut al coronavirus per fer el control a les platges, de les mesures de seguretat, etc. Llavors aquest uh, increment del de, contracte dels agents cívics uh, el proporcionem econòmicament a través de l'estalvi que hem tingut a les festes de primavera. I ja està. Uh, D'acord, uh, gràcies. Informat amb els portaveus abans del ple de que la setmana que ve farem una reunió i es explicarà amb el que estàs treballant els serveis tècnics de com el control de, de les plages i que veia molt lligat en aquest punt que acabem de provar per urgència. Senyor Perder. Senyor Reus. Com ho veiem, entenem la necessitat de més ordre de vigilància que mai, però la nostra inquietud i de... No se sent. No se sent. Senyor Rius, ha d'obrir el micròfon. Uh, perdó, senyor alcalde. Deia que, de en com ho podem, entenem la necessitat de més ordre i vigilància que mai, però la nostra inquietud és el desconeixement de quins seran les platges que viurem aquest estiu a Palafrugell. Les nostres platges, imaginem, senyor alcalde, que aquest tema amb tanta relevància ho aprovarem a hora cuita o sense cap informació prèvia, però a vent comissió de seguiment. Però, com vostè ha dit, quan ha arribat, en principi el dimarts i ja fa aquesta reunió no a portaveus. Gràcies. Sí. Eh, senyor Ferrandez? Sí, gràcies. Se sent? Se sent bé ara, no? Sí, sí. Vale. Bé, l'estiu grup està de la qualitat que, òbviament, aquí estem parlant d'una modificació multipartària d'urgència, que posem aquest tindrem un, un crèdit eh, definitiu de 107.000 euros, que és òbvi que en aquesta reunió que farem el dimecres, és de suposar que el govern ens expliqui això, aquest correspon en quant a persones contractades en quant horari i en quant a distribució de la feina que han de fer. Per tant, a l'espera d'aquesta provada, doncs pensem que és bo aprovar-lo per urgència perquè recordem que qualsevol tramitació és exposició pública i que si volguéssim contractar tots aquests agents que donen peu amb això, la setmana que ve no podríem. Si, tenim, si amb aquests 37.000 euros que tenim d'infegeixar tenim suficient, podríem fer-lo però com més aviat ho tramitem, l'esplaudiment de fer millor, perquè si no es poden trobar i quan tinguem les platges en plena que esperem que sigui no aviat possible, no tindríem les eines econòmiques per poder apuntar. Per tant, el nostre grup està d'acord en tot cas amb ja l'espera que el dimecres puguem concretar i en el plenament de Vull agrair aquest vot de confiança. El senyor Fernández, perfectament, l'interventó ens, ens va avisar que si volíem començar quan s'acabi la fase 3 i si ho vam fixar el servei de plaig, es va el 22 de juny, ens eh, eh, doncs trobaríem aquesta dificultat que després hauríem de començar a contractar en el 22 de juny. O sigui que farem una cosa paral·lela. Tovem l'urgència ara i, i per urgència trobem aquesta modificació de crèdit i qui dimecres, que dimecres que ve que tindran tota la informació més detallada, eh, els tècnics que l'han treballat amb, les, amb la, aquesta definició de plaig, doncs eh, els farem una explicació més detallada de, de l'autocònic. Entenem, doncs, que no s'ha de posar la votació, que s'aprova per, per unanimitat aquest punt. Sí? Uh, si cap regidor diu res, senyor secretari, aprobrem no per unanimitat. D'ells presents. els presents, sí. Vinga. Doncs okay, bé, continuem, senyor secretari? Sí, el punt 12, que serien mocions, 12.1, manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. Sí, té la prau el senyor Josep Solperell. Ah, gràcies, senyor alcalde. Se sent? Sí. sí. Val. Uh, a veure, es tracta d'un manifest que eh, ens ha fet arribar la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat a través del Fons Català de Cooperació, amb el qual hi tenim conveni, i eh, és un manifest... Eh, ha estat elaborat amb motiu doncs, de, bueno, de la pandèmia del, del coronavirus amb la finalitat d'interpel·lar els municipis i altres institucions locals eh, per mm, tenir present que, eh, com a resultat de la, de la pandèmia, tant a nivell sanitari com a nivell econòmic, eh, cal tenir molt present... Eh, el tema de la cooperació, que és important eh, doncs, fer que un cop es vagi normalitzant la situació a casa nostra, es trenguin també mesures eh, en relació doncs, amb els països m menys desenvolupats que poden patir els efectes que, que, que, derivats de la, de la pandèmia d'una manera encara molt més dura del que podem patir eh, aquí eh, no, diguem, en el món desenvolupat. Eh, aleshores, eh, procedeixo a fer-ne la lectura. Sí? Val. Eh, diu així. L'aparició d'un nou virus altament contagiós, la Covid-19, ha donat la volta al món en poc temps, provocant milers de morts. La pandèmia és global i les conseqüències també seran globals. Les previsions de Nacions Unides anuncien efectes devastadors en països sense sistemes públics de salut i protecció social forts que puguin fer front a l'extensió de la Covid-19 entre la població. Una situació que també afecta la població desplaçada, interna o demandant desil a tercers països que sobreviu amuntagada en camps de refugiats saturats on no hi ha condicions d'higiene i salubritat per evitar el contagi de la malaltia. Però l'afectació no, no només serà sobre la salut, sinó que generarà una recessió econòmica global i, en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, el desproveïment i la manca d'aliments i productes de primera necessitat en els països menys desenvolupats. En un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una opció. Per aquesta raó, un cop sortim de l'estat d'alarma en els nostres territoris, haurem de concentrar novament els nostres esforços solidaris a ajudar altres pobles i països menys preparats per resistir els efectes del coronavirus. Si no actuem globalment, el risc que la Covid-19 rebroti o que apareguin noves pandèmies serà cada vegada més gran. Vivim en un món hiperconectat on les malalties contagioses poden emergir en qualsevol lloc i estendre per tot el planeta. I si alguna cosa vam aprendre durant la passada crisi econòmica i el posterior cicle de retallades, és el terrible efecte que van tenir les polítiques de contenció de la despesa sobre la sanitat pública, deixant la població més desfavorida en situació d'enorme vulnerabilitat. Ara que paguem les conseqüències d'aquestes retallades, és un bon moment per plantejar l'estratègia reforçant els serveis socials bàsics i les polítiques públiques de cooperació i solidaritat. Per respondre a aquest repte, hem de posar en valor la capacitat dels governs locals en la gestió de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi, mitjançant polítiques públiques que garanteixin l'accés públic a l'aigua i sanejament la recollida i tractament de residus sòlids, la gestió i prevenció de riscos i desastres o el desenvolupament econòmic local, entre d'altres. I reforçar l'acció global dels governs locals impulsant polítiques de cooperació amb els municipis d'altres països és vital perquè aquests puguin respondre als mateixos desafiaments globals. En aquest sentit, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i els diferents fons que la integren, som actors estratègics a l'hora de desenvolupar acció política global i compartir les capacitats tècniques dels governs locals, executant polítiques de cooperació i solidaritat per paliar l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 i els seus efectes en els municipis dels països amb els quals cooperen. Com a xarxa municipalista experimentada que disposa de capacitats instal·lades als països del sud, aliances internacionals i un teixit associatiu col·laborador ampli, generem resiliència en les comunitats amb què treballem, reforçant la capacitat de resposta dels governs locals socis. Davant l'amenaça de la Covid-19 des dels fons de cooperació i solidaritat, podem contribuir a evitar futurs rebrots, a contenir el risc de l'extensió de la propera pandèmia global. Però la nostra actuació no només es limita a la resposta sanitària immediata, sinó que es basa especialment en l'enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar qualsevol crisi global amb impacte local. Per aquesta raó, des de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, plantegem als governs municipals i supramunicipals, alcaldes i electes locals, signar i donar suport al present manifest com a instrument de posicionament del municipalisme solidari per incidir en l'agenda global i comprometre's amb la cooperació, al desenvolupament, com a mecanisme de resposta per vèncer la Covid-19 i enfortir la institucionalitat local dels països menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats amb l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, garantia de drets humans i vies sanitàries segures. En conseqüència, els sotassignants fem una crida que les administracions locals mantinguin el seu compromís humanitari i reforcin les seves polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional per erradicar aquesta i altres pandèmies que afecten el planeta. Fins que tots estiguem fora de perill, ningú estarà fora de perill. Només ens en sortirem junts actuant globalment. I els acords que es proposen, bé, de fet, l'acord únic que es proposa és aterir-se eh, com, com a ajuntament, i llavors particularment eh, cada regidor pot fer-ho, el Manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. Gràcies, senyor. Gràcies, senyor Sobretilla. Senyor Pornet. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor regidor. Li agraeixo la feina que està fent en la taula de cooperació. Agradeixo també a totes les organitzacions locals que estan treballant el tema de la cooperació internacional i desenvolupament. Creiem que és una feina molt interessant, molt important. Sabem que encara estem molt lluny d'aquest 0,7% que es demanen a les entitats locals de donació envers aquests projectes. Sabem les dificultats econòmiques que tenim i patim ara. Però, sens dubte, tot el que fem aquí, per poc que sigui, i tot el que podem transferir, ja sigui per mitjans econòmics o en personal, o amb tot tipus d'aliments, o llibres, o qualsevol altre material, sempre serà benvingut en aquests països en via de desenvolupament. Sé que l'altre dia hi va haver un debat a la taula de cooperació en el qual es preveia què es faria en el fons d'emergències. I nosaltres, lògicament jo, com que ho en aquest estat a nivell internacional, vull dir, considero que tot aquest fons d'emergència s'hagi de destinar a aquest país i no es quedi aquí. Ja sé que les dificultats aquí són molt notables, però creiem que aquí tenim altres maneres de fer front i creiem que tant els projectes aprovats com aquest fons d'emergència puguin estar destinats a aquests països en vies de desenvolupament. Per tant, aquest és un manifest que... molt complet, que dona una visió molt global del que està passant no només aquí, sinó a tot el món, i que per tant per la Fuger ha de ser també solidari i aportar el seu granet de sorra en, en aquests països on treballem i en aquests projectes que realitzem, que crec que són projectes molt interessants i que han de continuar més i que hi ha d'haver més persones implicades en, el, en la seva posada a punt. Per tant, ens alegrem moltíssim del manifest i ens adherim, lògicament, com grup en, en, el, en la seva filosofia. Gràcies, senyor Ferrer, per fer la seva aportació. Són nosaltres, senyor sí, Salvaté, ja en podem, ens adherim al manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. I som conscients de la necessitat que tenim d'aquestes iniciatives. I pensem que hem de ser pioners a Palafrugell i amb totes les propostes presentades d'aquest tipus, si benvingudes siguin. Agrair-li d'aquest manifest i confiem en continuar fent objectius tots plegats solidaris. Gràcies. Uh, senyor Fernández. Sí, gràcies, senyor Fernández. El mestre, també s'agrereix aquest manifest, òbviament, com a grupia d'equitud individual. Crec que aquesta crisi, que com havia relatat el senyor Salatella, aquesta crisi que és global, que afecta molts països, tenim un risc. Si és que quan hi havia una crisi que afectava a pocs països, la resta de països podien tenir més facilitat, impuls, més impuls per recuperar, aquesta crisi pot donar un impuls d'un excés de, protec de proteccionisme, pot donar tendència a un tancament, dels països, inclús ha un egoisme. Els països ja ho estan demostrant, no? El seu egoisme, escolta, jo, jo tenc ho tenco tot i aquí eh, a mi que ningú em demani ajuda. Jo crec que això ha de fer -ha de prevaldre que els països, malgrat això, hi ha països que encara necessiten molt més. i Jo crec que és evident que els, des dels ajuntaments podem fer una gran tasca. I està clar que això també, també interpela a mantenir els recursos econòmics. Pensem que quan tinguem de començar a treballar el pressupost, que vindrà en l'any 2021 doncs, haurem d'intentar, òbviament, assolir els, les necessitats que té el propi Ajuntament, però sense deixar de bandar ni menys la partida que històricament hem anat des destinant ajudes al desenvolupament i al que són projectes. Per tant, no s'hi atereix, perquè crec que és més necessari que mai, perquè jo estic veient aquí aquesta tentació d'un cert tancament, d'un cert egoisme de països i... Segurament que pot comportar, inclús, a nivell econòmic, un proteccionisme que al final sempre va en contra que els, aquells que necessiten necessitem la l'ajuda clínica. Per tant, el nostre grup també fa. d'acord amb aquest manifest. Gràcies, senyor Fernández. Doncs així és amb, aquestes, amb totes aquestes aportacions. El senyor Sombra-Padella, tots els grups municipals, també els del govern, donem suport en aquest manifest i així s'ho recollirà el Sombra. Molt bé, sí, doncs ho, ah, ho per una meitat dels presents. Només si em permet sí. afegir que l'altre dia a la taula de cooperació eh, bueno, es va acordar de fer una aportació eh, extraordinària en el Fons Català de Cooperació. Cada any se'n se fa una, s'hi destina uns diners doncs, amb els projectes que desenvolupen. Eh, I aquest any doncs, es farà una aportació extraordinària, s'ha d'acabar de, de mirar dins del, del pressupost que tenim assignat eh, amb, per, ben, per contribuir doncs, a la tasca que estan duent a terme amb tot el tema de la Covid-19. que No només ens quedarem amb les paraules, amb, amb el manifest, sinó que mirarem dintre de les nostres possibilitats de, de, de contribuir. Gràcies, senyora Fogadella. El senyor el ja ha llegit que queda per unanimitat i passem al següent punt. Sí, seria el 12.2, moció del grup municipal de Palafrugell en Comú Podem sobre la responsabilitat econòmica d'arreglar el tram del passeig francès de Blanes afectat pel Glòria. Sí. Té la plaça, senyor Rius. Gràcies, senyor alcalde. En data del desembre del 167, la Jatua de Catalunya notificar al Club Nàutico de Diafranc l'autorització per la construcció de tres embarcaderos deportivos. L'autorització es va donar a l'empar de l'article 44, tal com ho preveia aleshores vigent Ley de Puertos. Aquesta autorització no va ser ben acceptada per un sector de la societat de la Frugeienca i d'alguns veïns i estiüajants de Vallafranc, fins al punt que s'hi van presentar al·legacions en el tràmit d'informació pública. Curiosament, l'argumentació dels discrepants mereix ser recuperada en els moments que vivim. A part de consideracions històriques sobre l'antic petit embarcador existent que va desaparèixer al construir el port, de la reserva d'espai dels pescadors, malament avui hi ha desapareguts. I altres val la pena reproduir una part de l'argumentació dels contraris de la construcció del pont, que resulta pequeño y sin posibilidades de que no tiene acceso más que a través del paseo de Dallafranc. ja de por mi si muy congestionado. El que no van preveure els signants de les al·legacions va ser els efectes adversos que compartiria sobre la platja de Llefranc. La seva continua pèrdua de sorra i l'alteració de corrents marítims que s'estabilitzaven en una de les platges més boniques de la Costa Brava. Per aquestes raons, cada any al port de Llefranc, quan arriba la primavera, ha de trasllar camions de sorra des del racó de Llevant fins al carrer, amb les conseqüents molèsties i la pèrdua de la qualitat de la sorra. Altrament, el port ja estaria de sorra fa molts anys i la mar picaria directament al mur del passeig. Es van desestimar les al·legacions i es va atorgar una concessió administrativa a títolo precario per un plazo de 99 anys, dejando a salvo el derecho de la propiedad sin perjuicio cero, sin cesión del dominio público ni de les facultats de l'Estat. És es a dir, la concessió aspira a l'any 2066. Com és lògic, la concessió s'articulara a una sèrie de condicionants. S'ha d'entendre que al produir-se el traspàs del port de la Generalitat de Catalunya, restablerta, es traspassen també drets i obligacions de l'esventada concessió. Transcrivim íntegrament la clàusula 12 de la concessió. Clàusula 12. Si com a conseüència de les obres que s'utilitzatzen se, se originasse alguna regresión de la o que otro juicio, concessionario queda obligat ayectar i a ejecutar en el plazo de l'admisión, le fige les obre que se requieren per a devolver les playas a l'estat que s'encuentren se en l'actualitat la i anul·lar els perjuicios producidos. Així ho enénn i ho fa al propi club Nàutic d'Aiafranc, quan cada any en l'aplicació de la clàusula 12 procedeix el transport de la sorra que a sobra de Llevant per retornar la garbí. Enguany, en una platja afablida per tants d'anys de manipulació, la Tempesta Glòria ha causat danys molt importants als murs de contenció del passeig, que són del tot atribuïbles a l'existència del pol. Cal, per tant, que s'apliqui en tot el seu rigor la clausula 12 de la concessió i, en conseqüència, l'Ajuntament de Palafrugell aprovi en el possible el següent. Els acords, el primer seria que l'Ajuntament de Palafrugell insti el Govern de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la clàusula 12 de la vigent concessió, a reclamar el port de Llafranc, l'importat total de les obres de la reconstrucció del passeig de Llafranc en les parts destruïdes per la tempesta del Glòria. Segon acord, que les despeses avançades per l'Ajuntament li seran restituïdes íntegrament. I tercer, donar coneixement d'aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Club Nàutic Llafranc i a totes les entitats del nucli de Llafranc. Ens caldria dir que des d'en Comú Podem nosaltres hi hem aportat Uh, que si ens podien ajudar els nostres diputats al Parlament de Generalitat de Catalunya, i s'ha fet una proposta uh, instada al Parlament de Generalitat de Catalunya perquè s'ho comencin a estudiar. En el Glòria i en el seu moment, amb el regidor que vam veure tots els anys i perjudicis, ja vaig comentar-li que podia ser que l'Ajuntament no veia convenient que tingués que afrontar tot l'Ajuntament de Palafugir tots aquests anys. I que el més segur també podrien contribuir per del Pol, perquè molts mans que havia ocasionat, era arrel d'aquest port de d'Allafranc. Aleshores, en principi, el que volem nosaltres és un bé pel poble i al final és que, si s'han ocasionat aquests anys, que no han no rep tota la l'responsabilitat al 100% de l'Ajuntament de Palafrugell. Gràcies, senyor Alcalde. Gràcies, senyor Rius. 53 anys després, no sé si ja ha prescrit aquesta recol·lucció que està fet vostè, a l'art que la Generalitat no existeix. Miri, uh, uh, el uh, trobem, trobem que, que, que, és, que és original, no, sortir amb amb, amb fer aquesta reclamació, demanar a la generalitat que paguin el suport el, el desperfectes del Glòria. Aquestes desperfectes del Glòria és la zona costanera i qui sinuria de fer càrrec és el ministeri corresponent de Costes, del qual, a eh, poster, part d'aquest govern d'Espanya. I el delegat de, de Costes de Girona ens va trucar i ens va comentar que se'n faria encàrrec sempre i quan reduïssim entre 3 i 4 metres el passeig de Princesa de Marques. Costes és el que té la responsabilitat. No, no derivem cap a qui té, perquè, evidentment, els actuals gestors del Club Nàutic eh, no poden fer-se càrrec d'una obra que es va fer 53 anys enrere. Però sí que hi ha responsables. Hi ha tots els responsables. Els responsables de, de, de refer i de pagar tot això, que és Costes. I Costes no vol pagar-ho. O sigui que si els seus diputats preguntes a buscar altres persones, busquen els Madrid, a veure si fan el que els hi correspon i paguen les obres que corresponen, perquè hauria de ser la seva obligació, igual que com es trobem en el Bufet, que és també el mateix que la seva obligació de Costes i també... Uh, ja parlarem si saltarà en càrrec, doncs si ens si vol ajudar aquí, doncs seria... No? Perquè llavors el que fem és reclamar el que té l'obligació de, de fer-ne càrrec, no una responsabilitat derivada d'un acord amb un estament nou que és la Generalitat, que, que l'any 67 existia, eh? i de fet, 67, 60, cap de dos anys, eh? el 60, 69, que no? va ser el primer caporal, eh, que se va portar a Can Marquès a a ah, sí, eh? o sigui, cap de dos o tres anys de tenir el port d'aquest fet, ja va haver-hi el primer aspecte. No va... Llavors podríem haver demanat per aquesta informació. Si Això passa que vostè no, moment, no va presentar aquesta informació. A l'altre dia, una pregunta. Uh, en principi, perquè a la sorra se'n fa càrrec cada any el, el port de d'Ajafranc de recuperar la platja i fer aquest cost? Perquè si no se'n fes càrrec d'això, uh, no ho no podrien treure els barcos. I per què no em fa costes? Per llei, per Perquè entenem que això és d'un bon ús intern de dintre del port, no d'uns efectes col·laterals del port. Perquè vostè m'està parlant de dintre del port. Vostè, si m'està dient de treure la sorra, treu la sorra de dintre del port. I vostè el que m'està parlant del glòria és uns efectes col·laterals d'haver construït el cor al Ministeri Correspondent l'any 1967. Estem està parlant d'això. De la sorra de la plaia? No, no, no. no, no, no estem Aquí l'explicació me'n parla de la zona de la plaça, però a, a les mocions, us heu sap, eh, no? la, la literatura és la literatura, però la moció està parlant de la Tempesta de, tempest de la Glòria va afectar el passeig Francesc de Blanes. El passeig Francesc de Blanes hauria de pagar-ho costes i es nega o Si sigui que pot, pot els passos que... No, no ho incidarem al nostre diputat, ja estarà encantada... Gràcies. No el no, no, diputat, si, si té molt fàcil. No, no. tenen diputat a Madrid, sí. ja ho farem. No okay, tenen govern a Madrid, vostès, no ho saben? Estan al govern de Madrid. El govern de Madrid està manallant, no cal que anem diputats, ja pot anar directament al ministeri, que tenen la porta de so, govern, so. sense diputats. Gràcies. El, nostre, el govern hi votarà. Senyor Ferrés. El nostre grup s'estindrà... Eh... Creiem que és un tema legal molt complex. Entenem que hi ha d'haver seguretat jurídica. Per tant, si vostès, el Parlament de Catalunya, amb els seus serveis jurídics, fan un esforç i troben algun... Què? Per poder obtenir beneficis pel municipi, ens sembla perfecte, no? Per tant, nosaltres primer demanaríem els serveis jurídics, que es definissin. si tenim algun dret a reivindicar el que vostè diu. Ens sembla que és una bona moció de repensar-ho. I que si hi ha algun peu que es permeti poder reivindicar algun tipus d'ajut, via Generalitat, o via mateix mateixa entitat del port, benvinguda sigui. Lògicament també tenem l'explicació de l'alcalde, que aquí té les competències a les costes. Per tant, entre uns i els altres... La casa por Sí. Per tant, nosaltres... Ens estindrem, però donem per benvinguda la moció i esperem aquest fiesi aquest servei jurídic que es pugui dir a veure si hi ha, hi ha viabilitat o no hi ha viabilitat a la seva reivindicació. Gràcies, senyor Jordi. Sí, gràcies, senyor Claudi. Bé, les mocions, com totes, són mocions que cada grup les fa amb la voluntat clara de contrariar la, la seva vella política i intentar doncs, que el Consell de l'Ajuntament eh, ho aprovi. Nosaltres, com a grup, intentem sempre, eh, ja que som un grup que aspidem a governar i que hem governat, fer mocions que, que, més enllà del que el, els demani el cor, el cor ens demana que el porta aquest no ens agrada, és obvi, que si tinguéssim de fer-ho ara no el deixaríem fer mai de la vida, que segurament que ha tingut alguna incidència en el passat i en el present i tirant el futur sobre el tema de la estructura de la pròpia platja d'Alfant, el que no podem fer ara és, diguéssim, traslladar un tema que és responsabilitat de les administracions públiques. Bàsicament Madrid també la llitat de la seva part i el que ens pertoci nosaltres, com vindré si ja de pertocar alguna, però molt poc a nosaltres, resoldre el programa, com ha dit l'alcalde, l'hem de resoldre. Costa Madrid i la veritat que nosaltres posem una condició que és difícil complir-la, perquè aquesta condició dels tres metres que més fàcil als altres municipis, perquè la, perquè la connexió entre la platja i la, i la tram urbana és, està bastant lluny de lluny. Per exemple, doncs, a millor ho ha tingut més fàcil de fer plaça Plata i a més, pues, per això ja han fet una part. I segurament, que si li prendessin a fer-ho, hagués tingut problemes l'escala o l'estat d'Ix, seria més fàcil, també. Però clar, aquí, nosaltres, què passa? Si em diuen 3 metres, és que hem de tirar bàsicament, a terra, inclús els habitatges que hi ha. T'han quedat bona fórmula, a veure si són capaços de... de que que el Ministeri aport. Per això, dic, nosaltres, com que aspirem eh, a governar i, hem, i tenim coberts a Madrid, hem governat també les Generalitat, hem de fer propostes, i a ja dir, que més enllà del cor, també les puguem, les puguem intentar eh, fer realitat. I és veritat que, en aquest cas, segurament que el poli històricament ja ha tingut problemes, ha, ha generat problemes amb el tema de la sorra, i per això cada any fa l'actuació, com si no tinguessin la sorra ja, el seu barco no podia entrar, una despesa que la pagaven conjuntament entre el port, íos amics de Jafrant, però jo tinc moltes dubtes de que els defectes que han agut, tots els que han hagut a Jafrant, per aquest temporal temporalòria sigui només pel port. No ha dubte, perquè també han agut els defectes a de mateixos costus conien Que ta mori un tingui problemes, també no hi ha un ha on port. És segurament que sí que ha tingut afectació per importar-li tota la causa efecte del que ha passat al port, jo no tinc moltes dubtes. I si no hi ha una causa efecte clara, difícilment se li pot inclos ni niar per la via judicial per reclamar. Però hi, ha, hi ha una altra qüestió i és que aquest passeig que ha quedat afectat és un passeig que és la nostre. Vull recordar que quan va fer aquesta modificació, la primera el primer tram que es, va, que es va rehabilitar doncs, va fer l'ajuntament juntament amb una seqüció de costa. podemrem fer nosaltres aquest, aquest, tra, aquest trajecte nou. i l'any passat el 2018 2017 es doncs, va fer el segon tram però aquest primer, que, crec que va fer no si sé, va ser el primer o segon mandat del Fredic Sunyer va fer l'ajuntament a l'Ajuntament, i amb costes. No, va, no, no li van demanar, i es va aixecar tot, no li van demanar pas al port que portes cap recursos. Jo crec que, ja dic, la moció aquesta pot estar molt bé que a nivell de Parlament, els parlamentaris, no podem, i a mi no m'han dit res els meus, de que vulguin tramitar això per instar que la ciutat insti al port a que ho pagui, perquè entenem que, ja dic, malgrat que segurament que estem aquí, seguim d'acord, que si hi hagués fet el port ara no el deixaríem fer, segurament és una realitat que la que tenim i s'ha d'intentar conviure, minimitzar l'impacte i quan toqui, com el tema de la sorra, això, doncs, òbviament, obligar-los-hi obligar perquè a més també els interessa i perquè, a més a més, en aquest tema també estan obligats a fer-ho. Jo tinc moltes dubtes de que els desprefectes que ha causat en aquest cas, el Gloria, allà a Fran, siguin imputables, únic exclusivament al port, i que, a més a més, a partir d'aquest article tots li podem requerir que facin les hores d'aix íntegrament. Tinc les nostres justes. Quan hi ha altres administracions, que són per tant, a nostre grup no li puguem donar suport. Jo, si, si hagués fet una moció, com el entès, que hagués parlat, doncs de la sorra que hagués parlat, segurament, de, de poder tenir amb el port una relació que es permeti fer un pla d'usos doncs que sigui un pla diferent del que hi ha, doncs, bueno, inclús amb el port que la relació és bona i poder pactar els terminis que es fa cada any, que això també es pacta amb el sector, no sé, però en aquest terme és que vostè ho planteja, que llegissin l'Ajuntament eh, i la Generalitat que la Generalitat reclami aports, quan, jo crec que en aquest cas el que hi ha és una administració. que ho, ho ha de fer. I si no ho fa perquè ha posat aquest, aquesta condició, la feina és nostra, l'Ajuntament, la Generalitat, per intentar fer-li veure al govern central que malgrat aquesta i això que posa a les tres metres que no ho fes a tothom perigua, perquè dic no és la mateixa situació que a Franca, a l'ella o a la Marió, que la platja que pot ser de sortir, de Roses, que la distància que entra la platja i la trama urbana és molt més gran. Per tant, per això, aquesta afectació dels tres metres, jo crec que el govern també s'haurà de fer. Per tant, nosaltres no donarem suport. Amb aquesta idea, intentem, del temps que portem d'experiència d'aquest consistori, fer emocions que ens permetin, perquè si no, després d'aquesta emoció llavors jo votés i estigués al, al lloc de, de l'alcalde, o jo tinc a testar d'aquí un temps en allà i algú mi digui escolta que vostè ha votat això, jo veig ve, que hi ha una cosa que no la puc fer complir, doncs intento, quan tenim aquesta moció, intento doncs, votar en consonància amb aquesta moció. Per tant, no ha sigut, no ha suport. Gràcies, Fernández. Si el seu riu, si puc contestar un moment. Sí, nosaltres havíem causat la, la culpa del port per la ubicació que tenia el port el, el vent de Garbia i el banc. però tot i així sí que li comprom... em comprometo aquí davant de l'alcalde que seguirem les negociacions amb les ministres que tenim a Madrid i també amb les diputades que tinguem al Parlament perquè aquesta proposta està entrada es va entrar aquesta setmana també al Parlament de la Generalitat de Catalunya, o sigui que tal sigui la nostra min ministra de Girona a Madrid com les nostres diputades les dues treballaran conjuntament. Gràcies. Sí, el, el, el vent de, de Llevan. Eh? Sí. Sí. De sí. Ara? ara. Sí. No he vist. El que has dit del vent, Miquel. jo crec que eh, si vas al Port Palaigrí no va quedar ni un gran de sol. I si vas a Sant Roc, actualment encara no hi ha un gran ara sí, ha estat durant dos mesos mic, sense sorra. Si vas al passeig de Ronda la Torre, i ho mires, veuràs que les onades se'n van portar pràcticament totes les escales que baixen. Per aquesta regla d'adres imputar que totes les platges que han rebut hi ha hagut una causa feta d'alguna cosa. El port Palaigria, el port li queda a Les onades que hi en aquest temporal, o sigui, aquí hi hem tingut dos temporals aquest any. Un que és el Covid, que és un temporal universal i, és un, i després hem tingut un temporal eh, local o provincial i aquest temporal ha sigut d'unes magnituds que al comptes d'estar, com sempre està 5 o 6 hores, un temporal en plena apogeo està pràcticament 30 o 32 hores. Però l'afectació, si només veig, sigut amb una plaça determinada, com deia en Juli, però si ens trobem que Temeriu va tenir la mateixa afectació sense port, port palagrit, sense port, i els camins de ronda, igual, i el que fet, sabem que no hi va haver -hi sorra fins fa eh, un mes, eh, entenem que, eh, que això que dius tu de, de l'orientació del port, poder, poder, i, inclús podrien, podrien dir, poder inclús les culleres podria salvar-la d'altres no ho sé, no ho sé, no sabem, però vull dir que els dades, les dades són aquestes. Vale. Sí, només dic que el senyor Guillem, en aquest cas, s'acindrà de participar en, el, en el, la votació. Entenem que s'ha de posar la votació. Uh, senyor Ferrer abstenció, el Sr. Rios a favor, el senyor Fernández en contra i l'equip de govern en contra. Venga, per tant la moció no s'aprovaria perquè només ha tingut un vot a favor eh, i dues abstencions i la resta de bons en contra. Per tant no s'aprova. No, no. ah, no, una una abstenció i un i un absent, i un absent. No? Ah, no? Seria... No absent. Sí, sí, absent. No, no, no participo en la votació. Ah, ah no. El, el... Ah, dos hores. Dos hores. Ah, no no, no, no participa a la votació. No participa per ser membre del vot. Gràcies, gràcies. Vinga. Ah, sí, senyor secretari, doncs continuem amb les mocions. Sí, seria el 12:3 3 del grup municipal de Palafrugell en Comú Podem relativa a les obres del centre fraternal. Sí, té la prau, senyor Rius. Gràcies, senyor alcalde. Actualment, amb notable retard sobre les previsions, s'estan realitzant les obres de remodelació del centre fraternal. En el marc del Consorci Fraternal Mercantil, calia fer aquestes obres per adequar determinats espais del fraternal en normativa, especialment la cuina. L'edifici neoclàstic del centre fraternal està catalogat edifici d'interès local, per a vigent pla especial de protecció i interpretació del patrimoni històric. Concretament, l'edifici té el número 15 en el catàleg de l'esmentat pla especial de protecció i Intervenció del patrimoni històric, otorgant-li nivell de protecció que és de protecció integral. En la pràctica, aquesta catalogació vol dir que no s'admeten obres que signifiquin alteracions estructurals, creixements, augmenten de volum en cap sentit ni tampoc la perició de cosos afegits a la taulada ni amb materials estranys a l'edifici, ni amb materials incongreuents amb els propis de l'edifici. A banda de les obres interiors, que desconeixem, a la teulada i de manera molt ostentosa, s'ha construït una xamanella metàl·lica de notables dimensions, perfectament visible des de plaça Nova, i que en lletgeig l'edifici, i entenem, vulnera la normativa urbanística vigent al seu creixement, afegit alternant la volumetria de l'edifici i la seva estètica. Concretament, creiem vulnerats a l'article 299 de les normes del vigent 1 i els articles 22 i 24. Sorprèn que s'hagi adoptat una solució tan matosera i inadequada, quan a la finca veïna al mercantil, fa anys, es van fer obres de consolidació i es va deixar un espai de terrassa interior apte per a la instal·lació d'aquest tipus de serveis. Tan sols l'estalvi en la inversió semblaria explicar haver instal·lat la xamanella, que, repetim, infringeix la vigent normativa. És per tot això que es proposa al ple l'aprovació del següent muró. Els acords. Primer, desmuntar immediatament la xamaneia il·legal construïda a la teulada del centre fraternal. Segon, optar per la solució més adient per la sortida de fums de la nova cuina sense vulner... que vulneri ni el punt ni el pla estratègic. Tres, obrir l'expedient sancionador als responsables de la infracció. I quart, fer públic a tots els del consistori l'expedient com perd d'obres corresponent al centre fraternal. Gràcies, senyor alcalde. Sí, té la paraula el senyor Jaume Pelé. Ara. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Miri, senyor Alfons, això, aquesta moció no li podem aprovar. No li podem tirar endavant. Si vostè ho hagués fet com una preca o una pregunta, li explicaria el mateix que li he ara, que li diré ara. I suposo que de la meva explicació veurà el perquè no li podem aprovar una cosa que tampoc veiem clara. Miri, vostè ho ha dit molt clarament. Aquest, aquest edifici està catalogat, té un grau de protecció u que és el més restringit, i per les, les, les actuacions que s'hi hagin de fer han d'anar a patrimoni i també han d'anar a cultura de la Generalitat. Aquest departament, aquesta Comissió de Cultura de la Generalitat, va acceptar la llicència, donar llicència per fer aquesta ximeneia. També és veritat que això no està acabat perquè cultura va dir molt clarament que aquesta ximeneia, aquesta ximeneia que es preveia fer es havia de tapar amb obra, o sigui, no deixar-la de la mateixa forma que està actualment es va embobre per minimitzar el seu impacte visual i que quedés una cosa bé estructurada dintre de la, del mateix volum de, de l'edifici. Volum no, que una mica. Eh? Llavors, si el departament ho va veure clar, la Comissió de Patrimoni ho va veure clar i l urbanisme de l'Ajuntament també ho van veure clar, jo entenc que la seva valoració de que incompleix normatives, lleis i tal, no és tal. Eh, perquè, eh, bé, eh, tota aquesta gent són... Miri, escolti, el, el, el, la Comissió de Cultura és extremadament estricta. Eh? Pensi que la Comissió de Cultura de la Generalitat no va deixar retornar al seu color original a la Torre de Can Màriu, eh? incrementant el cost de, de, de, de la neteja i tal, que, que m'assembla molt bé. Eh? Vull dir, són extremadament estrictes i dubto molt que ja s'hagin saltat unes normatives. D'aquesta manera, nosaltres, com que aquesta gent tenen llicència perquè ho varen presentar i tenen llicència per fer això, doncs per això no podem donar-li suport a la seva persona. Merci. Sí, té l'abral, senyor Ferrer. Sempre en la relació patrimoni i modernitat sempre hi ha problemes. Sempre que hi hagi dèficis de patrimoni públic i antics, quan es tracta de modernitzar, sempre hi ha conflictes. Tant amb bombers, en cultura, en patrimoni, amb el que sigui. No? Nosaltres entenem que, des del punt de vista de, de fora, és cridar massa l'atenció. I lògicament així no podem pas deixar-ho, no? perquè és un contaminant, diguéssim... Del, del paisatge. No? Ara bé, considerem que si els tècnics han donat el vistiplau, si els òrgans corresponents, cultura, urbanisme, tenen el vistiplau, i encara diu que no s'han acabat les obres i que s'ha de fer una remodelació externa, per tant, d'apallvagar tot el que és aquest impacte visual, nosaltres no veiem perquè no es pot fer aquestes obres. No? Per tant, entenem la preocupació seva de cara a aquest impacte visual, que ara és molt cridaner, lògicament, però que si l'empresa o en el projecte es contempla que s'ha de fer una, una actuació externa per difuminar aquest impacte visual i una miqueta donar valor adjunt, en aquest cas, al patrimoni, pues nosaltres votarem a favor, sempre i quan hi hagi aquesta actuació contra aquest impacte visual que hi ara, no? i que, segons sembla, es contempla. Gràcies, senyor Ferrer. Senyor Fernando. Gràcies, senyor Fernando. Bé, en tant que aquesta noció ja ens eh, agradaria poder-la poder votar, el company, el que passa és que hauríem de fer una miqueta d'història de, de, de què impliquen en aquests moments aquestes obres del fraternal en relació al Consorci Meterní Fraternal, que es va votar, probablement sembla que va ser el 2014, per van aconseguir tantes coses en retras amb mal de caps, amb moltes molts entrebancs, intentar que possigui fer aquestes obres i adequar un fraternal en primer lloc i a continuació a l'espai de mercantil amb un espai conjunt en relació a el que ha de ser la seva unitat principal que és el restaurant i la part dintre del teatre. Nosaltres pense que aquesta moció seria més més, més, més aviat un un preg, una pregunta, per intentar doncs, instar el govern a que doni una explicació. Compartim la inquietud, el que passa és que moció diu coses molt contundents, molt gruixudes, amb un tema que pensem que, que nosaltres hem vist l'expedient, hem vist, òbviament, que la necessitat ja està amb tots els informes abandonada, hem, hem vist que el Distribució de Cultura Patrimònica és molt estrictes, i hem vist que falta acabar-la i cobrir-la. La veritat, el que feia Cultura és el que en aquest moment cal, per tant, el que cal fer en aquest cas és requerir l'industrial perquè compleixi la, el que deia Cultura quan acabé el final de l'obra. Però, clar, parlar aquí de desmuntar immediatament la il·legal, jo no m'atreveixo que sigui il·legal. Si jo no veig una il·legalitat, doncs és per I, clar, que és il·legal, no? Jo dubto molt que si té tots els permisos, no dubto, tinc claríssim que no és il·legal, tot que es falta aquest acabament, però també es parla de, bueno, de es s'ha d'adoptat una solució tan matusera inadequada, a la finca, al mercantil, a la terraplai i l'espai interior. el mercantil jo me recordo quan es va reformular quan es va reformar el teulat. i jo sí que hi ha un espai interior Qui és i la terrassa, però aquell espai interior terrassa no estava, decía perquè allaç col·loquei va quinella el restaurant. En qualsevol cas. penso que jo crec que, per nosaltres, Eric, i, i em sap perquè nosaltres, en aquest cas, en tota la, la qüestió urbanística i disciplina, eh, ens agrada posar sobre a la taula, però um, quan fem una moció i parlem de que una cosa és il·legal és perquè és il·legal. I il·legal, per mi, entenc que és una actuació que s'ha fet sense les llicències oportunes. Una vegada que hi ha llicència amb els llifons perceptius és que s'ajusten a aquesta altra cosa que haguem de requerir-ho perquè s'ajusti a la llicència donada, que és el que jo crec que falta. Per tant, si la moció hagués data si amb, aquest, amb aquesta idea d'escolta, requerim a l'Indutxar perquè realment eh, faci obra i ajustar la llicència, cap problema. Però, clar, després, diu fer públic eh, a tot el grup del consistori de l'expedient complet de les obres corresponents al centre federal. Qualsevol regidor pot adquirir l'expedient. Vostè demana l'expedient i, i li donen li deixa a aquí que l'expedient no aquesta obra, de qualsevol obra, menys jo ho he fet i algun rei de ho ha fet i no hem tingut mai cap impediment pel consultor en expedient. Per tant, hi ha, hi ha aquests dos que nosaltres no, ens, eh, no volem. Jo, ja dic, si vostès es de que el govern requerís el, el, el industrial perquè realment la ximeneia la tenqui de la manera que diu cultura, jo no tinc cap problema en dir-li que sí, votar-la. Òbviament, jo el que no puc fer com a grup és reconèixer en aquest cas la llicència la Ximeneia és il·legal, perquè per al nostre grup no és il·legal. En es falta falta subsanar aquest tràmit d'execció. Per tant, no li podrem votar a favor la proposta, no sé què, vostè, doncs, de la internació la reconduir i s'ho el... no s'ho habitgi, demani el que realment està passant, quan hi ha i és que falta fer el tancament de la Ximeneia de la forma que veia la el... de Sí, senyor Rius, breument. Si sí, bueno, si el senyor Palarim m'aclaré que el patrimoni de cultura prevaleix per les zones vigents de la l'Ajuntament de Palafurgia i del punt dels articles que he donat, doncs llavors, clar si és que el patrimoni mana, -mana més que l'Ajuntament per construir paisatgesment la imatge de Palafurgia, doncs llavors no haurem de dir res, però demanarem l'espedient conforme conformar aquesta... i al compromís d'acacultura, en principi, ho ha permès fer això i que bé, que, que al final tenim una normativa a l'Ajuntament de Progell, de Paisatge i d'Imatge de poble, que després prevaleixen altres òrgans per sobre i que no, no, no, no, no, no, es donen, no es donen amb el POU ni amb les normatives, perquè tot això ha estat estudiat amb arquitectes i s'ha estat fent... No s'ha mirat així com així, llavors, si hi ha patrimoni de cultura de la Generalitat de Catalunya, que, ja el dic, treballa sobre l'Ajuntament, doncs em sembla perfecte. Llavors, no, les normatives del poble, no sé. Sí, sé. Sí, només demanaríem l'expedient, sisplau, al senyor Palai que ens els fes arribar, això sí, perquè nosaltres hem... volem dir que no ens agrada aquí a Ximanei i ho hem deixat clar. Ei, el senyor Fernández, l'han de presentar aquesta moció que hauria sigut de rebut, És que vostè hagués anat l'expedient. El senyor Palai el contesta breument. El senyor Palai, breument, sisplau. Sí, molt breument. Miri, senyor Rius, eh, no es preocupi, que demanaré a l'Àre que li faci arribar l'expedient complet perquè se'l pugui estudiar detalladament. Eh, només per contestar-li a vostè, al senyor Ferrer i al senyor Fernández. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit el senyor Fernández, que, que millors paraules cap a jo, i crec que ha dit el mateix que volia dir jo. Escolti, eh, com ens en vàrem adonar d'això, que era el començament del, del coronavirus, del, del, del tancament, del confinament, ens varen posar de, en contacte amb els tècnics de, de l'empresa constructora amb el, seu, amb el seu propietari i tal, i els varen requerir, escolteu, cultura us ha dit que hem de fer això i hem de fer-ho, i ara ens estan mirant a veure de quina manera fer-ho. O sigui, nosaltres ja ens en van donar compte i ja ens n'hem preocupat, i estarem a sobre. Hem fet un acte, en tot vam enviar en Tomàs a fer fotos, o sigui que ja hi hem estat a sobre, i continuem estant. Més que res perquè es calgui. Gràcies, senyor Feli. Entenem doncs, que s'ha de posar a votació, el senyor Ferrer. Nosaltres, si sostenem si si aquestes deficiències que hi ha... Ah, perdone. Sí. Compte, eh, senyor Rius, a favor. Senyor Flàndez. Perdó. Tenia sí. el micròfon. El, el senyor Ferrer. No, no, no, no. Marioli, perdoni. Sí. Lògicament, primer, jo, no m'agradaria que s'ha no m'agradaria que s'ha de fer. No se sent. Sí, senyor, només ara, ara no, no té intervenció. El senyor Ferrer ara no, no té un any intervenció. Ara vostè li ha demanat el seu vot. Diguéssim aquest impacte visual que hi ha. D'acord. El senyor Ferrer vota en contra, el senyor Rius vota a favor, el senyor Fernández ha manifestat el seu grup vota en contra, l'equip de govern vota en contra i eh, si ni cap regidor... Eh, diu res, el senyor secretari ens farà el recompte de processos. Sí, en tot cas no s'aprova perquè ha tingut un vot a favor i 18 a 19 en contra. Gràcies, senyor secretari. I passem a la següent noció, que és la moció 12.4. Sí, la... Moció 12.4, doncs, que és la també del grup municipal Palafrugell en Comú Podem, per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació i pal·liar l'emergència educativa generada per la Covid-19. Sí, té la prau el senyor Rius. L'actual context genera per l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i l'adopció de mesures extraordinàries en l'àmbit educatiu com el tancament de les escoles, ha generat situacions i necessitats diverses que des dels ajuntaments com administracions més properes al ciutadà i hem hagut de fer front sense tenir-ne les competències en el marc de col·laboració entre els municipis i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Tot i l'existència d'aquest marc col·laboratiu, considerem que per part del Departament d'Educació, els circuits d'informació, la coordinació de les actuacions i l'assumpte de les responsabilitats pròpies no han estat sempre els que corresponien, tal com s'havia vist palès en la conferència de premsa que el conseller Bargalló realitzà el 20 de maig, on va donar a conèixer el pla d'obertures dels centres escolars, sense informar ni a la comunitat educativa, ni als equips docents, ni als locals, fet que ha provocat malestar a molts municipis. El pla de d'errobertura del curs 2021 reconeix que cal plantejar noves mesures iniciatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre, tant els que fins ara acullen grups classe com els que tenien una altra utilitat i la seva reconversió amb espai docent que acolli grups de 13 alumnes màxim, infantil i primària i 15 secundària. Fet que no va acompanyar el reajustament pressupostari pertinent per garantir l'augment dels equips docents dels centros polars. Avui, més que mai, cal garantir el dret a les persones a l'educació al llarg de la vida, augmentant l'atenció i l'acompanyament de les famílies, i infants més vulnerables, per tal que les desigualtats de partida agreujades en el període de confinament no s'intensifiquin encara més i es consolidin en l'acció dels aprenentatges i l'educació en el seu sentit més ampli. Cal atendre eficaçment la diversitat en la situació actual amb l'objectiu de frenar la galopant segregació escolar i garantint la igualtat i la millora del sistema educatiu, augmentant els recursos per a l'escola pública. En aquest sentit, volem manifestar el nostre compromís en el treball des de l'àmbit municipal per garantir i equitar la igualtat d'oportunitats educatives per tots els nens i nenes i joves del nostre municipi i la col·laboració amb el Govern de la Generalitat per assumar esforços per aconseguir aquest repte. Són molts les retes de la comunitat educativa a abordar de manera urgent. Cal repensar noves estratègies educatives, aprofitant el context actual per transformar-les. Ara més que mai, és el moment de la ciutat educadora, en tot el seu potencial. L'educació i la cultura són eixos estratègics de ciutat i motors de transformació social. Però en aquest context, i encara amb més motiu, ens cal l'acció coordinada i orientada de tota la xarxa de recursos de ciutat. Des professionals, entitats, d’administració pública, col·lectius, veïns i veïnes, hem de ser partíceps d'aquest projecte comunitari de construcció de ciutadania amb capacitat crítica, lliure, creativa i, si cal, desident. Cal que els infants i joves també participin activament a repensar la ciutat, de la construcció compartida d'aquest nou escenari del qual elles i ells han de ser una peça clau. Aquesta transformació passa també per acabar amb la bretxa digital existent, que aquesta pandèmia ha posat encara més en evidència. Aquesta crisi ha posat de manifest les desigualtats socials i econòmiques que pateix una part important de la nostra població. Aquestes desigualtats tenen múltiples manifestacions i de la breixa dig digital no una d'elles de que està en evidència, amb intensitat, i que impossibilita que els alumnes amb necessitats no puguin tenir una continuïtat en les seves tasques d'aprenentatge i en la seva vinculació a l'entorn educatiu i escolar. Aquest estiu serà especialment important que els infants i joves, sobretot dels entorns familiars més que vulnerables, puguin gaudir d'oferta educativa i de lleure adequada, que pugui compensar la desvinculació de l'alumnat del seu educatiu. Durant aquests mesos de confinament i de tancament de les escoles i de les activitats extraescolars, el paper dels ajuntaments en la previsió d'aquesta oferta és cap Igualment, caldrà garantir que l'alumnat més vulnerable pugui disposar d'ajuts econòmics per a participar plenament a aquestes activitats, després que, malgrat els esforços municipals, no podem assumir des dels ajuntaments. I un, cal preveure una dotació complementària d'ajuts de menjar menjador durant el període d'estius pels alumnes que actualment disposen d'haver de, de menjador durant l'ajut escolar. Finalment, és important els municipis a disposar de la informació sobre aquestes previsions del curs vinent en la reobertura dels centres inici de l'activitat educativa tant pel que fa als horaris com a les possibles fases d'incorporació progressiva de l'alumnat. Per això, el grup municipal en Comú podem de fuger proposa l'adopció dels següents acords. Demanem a l'Ajuntament... Demanar al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya l'elaboració d'un pla de lluita contra la breixa digital garantint que tot l'alumnat disposi de dispositius digitals i connectivitat més enllà del període d'estat d'alarma derivat de la crisi sanitària. Aquest pla haurà d'incorporar formació del professorat i la capacitació de l'alumnat i les seves famílies. Demanar al Departament d'Educació un pla especial d'acompanyament a escolaritat que permeti un seguiment individualitzat a l'alumnat amb més dificultats i o en torns socioeconòmics. Més de... i que pugui servir de la palanca d'impuls per assolir l'èxit educatiu i personal. Aquest pla caldrà que es coordini amb els dispositius locals d'acompanyament d'escolaritat i poder incorporar equipaments i activitats de caràcter municipal. Caldrà que es doti de recursos complementaris per fer efectiva la seva impl... implementació, garantir per part del Departament d'Educació els recursos necessaris per allargar les beques menjador de tots els infants durant el període d'estiu i fins i tot que comenci el curs escolar 2020-2021. Dutar per part del Govern de la Generalitat de Catalunya una partida pressupostària extraordinària per garantir el finançament de les activitats de lleure educatives durant el període estival, fent que tots els infants i les adolescents tinguin garantia de poder participar i contribuint així a reduir la desigualtat social i educativa. Instar el Departament d'Educació a incloure noves partides pressupostàries per incrementar l'aplicació del Decret d'Escola Inclusiva, Dotacions que garanteixin l'increment de professionals per a la seva atenció amb l'objectiu de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària, així com partides pressupostàries suficients que garanteixin la cobertura de les necessitats de les aules d'acollida. Insta al Departament de l'Educació a crear una comissió de treball de curs escolar 2021 amb el món local, millorant els canals de coordinació i de comunicació amb l'objectiu d'augmentar els recursos a l'escola pública, especialment pel que fa als espais, professorat i mesures de protecció. Per tal d'assegurar que tot l'alumnat podrà tornar a les aules amb ràtios reduïdes i amb garanties sanitàries tant per l'alumnat com pel professorat. Instar el Departament d'Educació a no tancar cap línia educativa al curs 2020-2021, augmentant els recursos econòmics a l'escola pública i programes compensatoris per a infants que han tingut una evolució educativa inferior i que necessitin acompanyament emocional. I, per últim, traslladar fins 15 acords a la presidència del Govern de Generalitat de Catalunya, al Departament d'Educació de Generalitat de Catalunya, al FAC i a les entitats municipalistes de Catalunya gràcies, Sr. Calvo. Els del govern va contestar la senyora Mónica Calvo. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Bé, com ja sabem, a Palafrugell eh, tenim una àmplia diversitat i complexitat de famílies i d'alumnat. Tan des del nivell municipal i tot com a ciutat educadora, treballem amb la filosofia d'educació 360. Per tant, això també ens permet facilitar la connexió de tots els agents educatius i d'altres implicats en el desenvolupament i l'educació dels infants i joves del poble. Som molt i molt i molt coneixedors del malestar que suposa tot aquest confinament. També veiem que la situació és molt canviant i que des del Departament d'Educació es van enviar pràcticament cada dia noves informacions actualitzades segons l'evolució d'aquesta pandèmia. I en funció d'això estan van prenent nous compromisos. Per tant, ens sembla molt adequat recolzar aquests acords que presenta la moció per tal d'afavorir l'acompanyament i l'inici del curs per a tots aquells alumnes a qui els hi ha estat especialment molt difícil seguir telemàticament aquest trimestre i eh, també així incrementar recursos tant pel municipi com per als centres per poder afavorir una millor atenció. Gràcies. Gràcies, senyora regidora. Senyor Ferrer. Nosaltres votarem a favor, però cal dir al nostre company i regidor que vostès han votat els pressupostos de la Generalitat. Per tant, vostès són bastant responsables de la distribució d'aquests percentatges que vostè demana. Jo crec que la, la filosofia és bastant, bastant bona. Vull dir, tracta de afavorir tot tipus d'alumnat, trata de garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats. Per tant nosaltres creiem que és una bona moció. El problema està el seu finançament i sabem que el departament té moltes matances, sabem que tindrà que fer un gran esforç en professorat i sabem que igual no tindrà prou recursos, per fer font altres coses. Eh? Però, de totes maneres, vostès que estan allà ja que han votat en els de la Generalitat, doncs el que poden fer és intentar implementar totes aquestes mesures. I dir, i crec que era l'acord de mesures socials i econòmiques de l'Ajuntament, que on no arribi la Generalitat, demanar que l'Ajuntament respecti, promogui i financie projectes tecnològics que puguin demanar a les escoles. Com mínim avançar aquests pressupostos i es pot reclamar-hos la... casa la Generalitat, perquè veiem que hi ha una bretxa digital i aquesta bretxa digital s'ha de corregir, s'ha de treballar més telemàticament, i ja hem de ser punters. Ja som punters en el tema de la robòtica, ja som punters en el tema de l'ambient com a escoles verdes, el projecte escola verdes. Jo crec que ara tendríem de ser també punters en el tema de treball telemàtic i digitalització de totes les escoles i dels alumnes, que és el futur que ens espera a tots. Per tant, reclamar-hi vostè també que toqui bé a la porta i destini recursos dels pressupostes que vostès han votat a la Generalitat. Moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor Alcalde. Bé, el nostre grup en aquesta moció, òbviament, hi suport, que és una moció és oportuna, oportuna perquè l'Ona posa de manifest una realitat que la que ten tenim en aquests moments i la que tindrem, perquè el curs, perquè encara que no sabem més com es començarà, el proper curs, el setembre, sabem que no serà igual que el setembre de l'any passat, tindrà limitacions, així implicarà més recursos humans, caldrà buscar alternatives de quants espais, caldrà buscar reinventar-nos en com som capaços d'intentar, doncs, donar les classes, també busca el que és la igualtat d'oportunitat, per tant, que ningú fora de l'accés a l'educació o que tingui dificultats per poder tenir una població correcta, adequada perquè tingui limitacions en el que es referència a les nostres tecnologies. També podem fer el tema d'una cosa que tenim ja aquest estiu, que és un tema d'activitats de lleure i, eh, diguéssim, a l'estiu que anomenem com a casals i estiu, i activitats compartides, també caldrà i un esforç perquè les limitacions en quant a condicions seran fortes i, bé bé això caldrà suplementar-los via recursos. Portant, nosaltres estem d'acord. És veritat, el que deia el senyor, si faré que aquesta moció, d'alguna manera, quan nosaltres, el, el, el va dir el debat al Parlament, ja deia que aquest pressupost, sumar que eren voluntariosos, que eren pressupostos com tots, i que dàvem pel tema del, del Covid-19, ho no? dit sempre, ho dit, amb aquells pressupostos que van aprovar, hem dit amb aquest Ajuntament que també hi ha pressupostos que van aprovar. A l'octubre de l'any passat, en relació amb que finalment li quedarem, no tinguem res a veure, perquè aquesta cosa ens ha agafat a Per tant, jo crec que fora el bo què, aquestes, aquestes peticions que es fan doncs de partides pressupostàries, no es doncs caldrà habilitar-les. A mi, per supost, ha acabat d'aprovar. Tinc en compte que el contexte eh? no serà fàcil o tant grup òbviament, com no pot ser d'una manera, donarem suport a aquesta opció, perquè pensem que és oportuna i que en aquest moment toca una de les realitats que trobarem a, no només al Parlament, sinó a tot, a tot el país. Senyor Rius, si vol fer una aportació. Com si no ho ah, deixem sí. al davant. Tots, tots els grups hi han donat suport. Tots els grups han donat el curs de millor suport i que comencem un nou curs amb molt més ben preparats que en el que ha fet l'imprevist que hem passat i hem patit inclús nosaltres, els professors que estem avui aquí, som regidors i professors. Vale, moltes gràcies. Doncs, senyor secretari, si ningú diu res des de telemàticament, donarem aquest la moció per 12.4 aprovada per unanimitat. Oh, I passem al següent punt. Sí, seria el 12.5, moció del grup municipal de ciutadans de Palafrugell contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d'Espanya. Té la paraula, no Ferrer. Reglación de hechos. El COVID-19 nos ha hecho modificar no solo nuestros hábitos cotidianos, sino nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que esta pandemia mundial nos va a llevar a una crisis socioeconómica sin precedentes y los datos auguran que así será. La AIREF contempla dos posibles escenarios, ambos con apertura económica a mediados de mayo, que es optimista con los diferentes ritmos o fases de escalada, ...y los planes cambiantes del actual gobierno. Uno, sin que sea necesario volver a encerrar un mes más a la población... ...por un rebrote du duro de virus en otoño, escenario 1. Y otro, en el que haya que añadir más tiempo de encierro en septiembre... ...de producirse el mencionado rebrote del SARS-CoV-2, escenario 2. En la evolución del PIB, la AIREF contempla que en 2020... ...el PIB caerá entre el 8,9 y el 11,7 con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6 y el 5,8. Por su parte, el gobierno estima una caída del 9,2 en 2020 y una subida del 6,8 en 2021. Es decir, el IREF en el mejor de los casos contempla una caída en 2020 similar a la del gobierno, pero en un escenario más duro contempla una recesión de 2,5 puntos superior a las cifras del ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIREF no espera un rebote tan importante, limitando a 5,8% el crecimiento del 2021, en lo mejor los casos, un punto menos que el del Gobierno, que en el escenario 1 de la AIREF llega a ser 2,2 puntos inferior El último día de abril, el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del programa de estabilidad por los años 2020 y 2021, donde decía que España crecía de manera robusta y equilibrada, antes de la llegada a la enfermedad, y que todo hacía indicar que la recuperación sería fuerte en nube asimétrica, según Calviño. Como es obvio, estos datos actualmente no son válidos. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal AIREP, actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en 2020, en un 17,2 en el 2021, y por el efecto de la renta mínima permanente que quieren introducir, cuyo costo podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede estimar desde la cifra que en junio de 2019 publicó José Luis Escrivá cuando presidía dicho organismo, aunque ahora ha dicho que sería solo 3.000 millones. Esto produce un falseamiento de datos del paro que generará un mayor gasto social y no solucionará la débil economía española. La realidad, según muchos expertos, es que el paro superará el 30%, provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que sumarle que, en los dos meses del estado de alarma, el Gobierno no ha pagado a más de 700.000 trabajadores que están en situación de ERTE. Sin lugar a dudas, tenemos que ayudar a nuestra sociedad, pero con medidas efectivas que no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios medios humanos, materiales y económicos, a rescatar a la población. El Gobierno del Estado es garante de nuestra Constitución y, como tal, debe respetar el artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El artículo 140, la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. El carácter complejo del Estado español a raíz de las previsiones de la Constitución obliga a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual en su sentencia 4-1981-2 de, de febrero de 1981 ha afirmado Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía y aún este poder tiene sus límites. Y dado que cada organización territorial dotada de toda autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución. La doctrina del Tribunal Constitucional enfatiza el carácter de la autonomía local en cuanto al derecho a participar en la gestión de los intereses respectivos de esas comunidades, matizando en su sentencia 170-89-19 de octubre que sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los ayuntamientos, por lo cual el Gobierno de España... Debe de hacer posible que los ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. El temor de los alcaldes es que el Gobierno de PSOE Podemos pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades más importantes de España han hecho un frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno central. Ciudadanos donde gobiernan todos los colores políticos, como son Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón… Perdón, han, han, han expresado que, que esta movilización del 20% del superávit acumulado no vaya al Gobierno central, sino que quede para inversiones en los municipios. Por tanto, acuerdos que proponemos, exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje del superávit acumulado de los ayuntamientos que puede gastar para tomar medidas enfocadas a la ayuda de la economía local tanto de las familias como de las empresas. Segundo, solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España, de PSOE y Podemos, para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles. Tercero, dar traslado de los resultados de esta moción mediante los medios de información pública municipal a los vecinos del municipio de Palafujey. Y cuarto, dar traslado de esos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado. Eh, jo crec que fora dels de números que, que, que han sortit i que alguns ja estaran desfasats i veiem que encara el que ens espera, jo només volia manifestar que, lògicament, els ajuntaments com institucions més properes als ciutadans, els que coneixen més la problemàtica social, doncs tinguin aquests mitjans i molt més per fer front a aquesta pandèmia i ajudar a tots els ciutadans en aquest cas que som nosaltres responsables. Per tant, aquest és el sentit de la moció, exigir una miqueta el govern informat en aquest cas per Persó i Podemos perquè aquest 20% no se sustraigui i ha altres recursos que pertanyen als ajuntaments perquè nosaltres poguessin fer front a les demandes socials que disposa el nostre municipi. Gràcies, Sánchez. Gràcies, senyora Farré. Com ho haurà de fer, com ho haurà de fer, Com pot suposar, no es faltaria que hi haguéssim en compte, ho a favor, perquè, en definitiva, això són uns que dels ciutadans, de la gent del Pozlor. Eh, ja veu que normalment li contesto al senyor Alcalde, i li contesto ara, i li farem comentar perquè el nostre partit és un partit de poble, un partit d'aquest poble exclusivament, i no té interessos a nivell autonòmic ni nacional. Però em sorprèn que vostè, que el 99% del rato està parlant en català, doncs una moció castellana en castellà, i, i, i és tan respectable com que l'hagi presentat en català. Però el sentit de que sembla com si fos una moció eh, d'un menú de celebradors a Tunes, amb tot el respecte a la sirena i, com vostè diu, ja reivindiquem els cèntims, som del públic, som dels ciutadans. Entenem, a mi em sorprèn com que ens hàgim saltat d'un d'una lleng, llengua a l'altra. Però li votarem a favor, només faltaria. Gràcies, senyor Vigas. Senyor Rius. Entenem, senyor Ferrer, que des de l'Associació de Municipis i els Grans Ajuntaments estan negociant amb el govern i els partits polítics. Implícitament ho veurem com una crítica al govern i esperem per no tenir de posar en contra les cordes el govern, el nostre posic posicionament. En part ja està fet un 20% part del govern del benestar social al nostre ajuntament. Ara li pregunto, senyor Joan Ferrer, eh, si hi ha un altre rebrota al desembre i un nou confinament, no crec que amb un superàvit local podem arreglar el gran mal que faria l'economia general d'aquest país d'Espanya. El nostre posicionament serà un no, clar. Gràcies. Senyor sí, sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, crec que per fer els... El nostre grup d'acord amb els 3-4 buss que vostè planteja. Per arribar a aquests 4 buss no caldria fer el receptari que ha fet al principi. M És igual que si en en Garcia, més igual. Però fer l'explicació que ha fet... Una, i començar a parlar d'un efecte de falsiament en totes les dades del paro. I la realitat és la que és, i és que això ens ha superat a tots. I no hi ha hagut cap país, cap, cap. I és igual, ara, no sé què ho deia l'altre el dilluns o la quiniela l'encerta a tothom. No? O sigui, no hi ha hagut cap país que hagi pr pogut prever-ho què passava. I, I el que sí que hi ha una cosa és molt clara. La recepta segur que no serà menys impostos i més despeses opcions. Això està claríssim. Aquesta recepta de menys impostos per tothom i més defensa social a mi no es guada. Per tant, d'això en sortirem amb una esforç a tothom. I clar que s'haurà d'esforçar una miqueta més d'aquell que més té. Per aconseguir què? Per les coses poder finançar la despesa social i poder garantir que els ajuntaments que hagin fet una bona gestió, que tampoc són tants. No pensem que, que... Jo crec que aquesta norma, quan va ser el 2012, també per seguir una cosa, era posar en fila aquells ajuntaments que havien fet una praxis. Eh, vull recordar que en aquell moment quan va sortir el 2012, el Parlament de Madrid, de Madrid i Saragossa acumulaven el 60% de la deute de tots els ajuntaments d'Espanya. Per això surt la llei del 2012 per obligar a que s'hi havia superàvit una part més a reduir en deuteament. Per tant, vull dir que aquesta evolució, els, nosaltres els quatre punts, els veiem claríssims. A més, a més, a mi costa que ja estan negociant que la Federació de Municipis d'Espanya de, de, de està molt clau amb això que, no, que el govern ja els hi ha garantit que això no passarà. Una altra cosa és que, o si sigui, no passarà, que agafin calés. Una altra cosa és que la Federació municipal està reivindicant que aquest 20 passi un 40. I jo vull pensar que el govern intentarà veure, veure com evolucionar tot, però que és veritat que si tenim com deia, els tenim un rebrot a l'octubre... Segurament que avui hem de treure els calers de on sigui, sí, perquè no, no, no es pensa una cosa. L'endeutament tampoc pot ser inde, indefinit ni indeterminat, perquè més endeutament avui són més impostos de mà o menys despeses socials de mà. Per tant, l'endeutament, que ha d'estar ben, ben retribuït, si es realment s'utilitza correctament, tampoc que sigui un problema. Però jo dic, doncs el nostre grup dirà que sí, perquè entenem que el que reivindiquem estem tots d'acord, però pensem que la introducció que ha fet vostè s'haurà de coses perquè no hi ha ningú. O si sigui, Totes aquestes prediccions que estan dient ara, ningú l'encertarà. Per què no l'encertarà ningú? I jo tampoc, la tinc clara, perquè tot això és nou. Cal veure que evoluciona. Algú hauria pensat, per exemple, que el Regne Unit fa un mes i mig estigui com està ara? Ningú. ningú. Per què? Doncs? Perquè això és, una, és un aprenent que supera tot I això té les gràcies internacionals. I jo crec que a mi el que més podem fer això, i ara sí que ho més com a economista que com a polític, és que hi hagi un instint de proteccionisme. I tornem a l'etapa de proteccionismes i neoliberalismes, i ja sabem la història que ens ha portat això. Que aquí el que hem fet una miqueta d'història, ara segurament que més que jo, per la formació, sabem el que ha portat la protecció històricament, i els neoliberalismes, que al final doncs, els països han quedat, han quedat molt penjats, i sobretot la ciutat. Per tant, nosaltres ja dic, i acabo. Estem d'acord amb el que diu. Penso que el que hem reivindicat que no es toquin els diners que hem sigut capaços d'estar aviats i que podessin anar als nostres conciutadans és perfecte. Ara, pensem que la situació aquí hi ha una situació complexa i esperem que no hagi cap rebrot important perquè no vull pensar què passaria amb un no reducció. Pensem que cada setmana l'economia aturada són mig punt de PIB. Són 5.000 milions d'euros cada setmana, eh? Jo no sé si, no sé si podríem aguantar gaire més eh, l'economia tancada. Per tant, això que també. Però, bueno, en qualsevol camp nosaltres tenim l'avantatge que hem, acabem d'aprovar la setmana passada un paquet important, intentem gestionar-lo, i que també hi ha moltes famílies que han passat molt bé, no? I que hi famílies que no han cobrat el l'EU, és veritat, i que això s'ha reivindicat. Gràcies, senyor Fernández. El senyor, us puc contestar breument, si us puc parlar. Senyor Vigas, ens hem d'acostumar a autoritzar les dues llengües. Eh? Les dues llengües són oficials i jo crec que donem molt importància que un domini del castellà, eh? perquè així ho fem. Eh? Segons jo entenc que les xifres són les que són, les circumstàncies són molt complicades, fer prediccions és molt difícil... Però, com mínim, el que sí que reivindiquem els que tenen en aquest cas poderes a Madrid i a l'Estat doncs col·laboren amb els ajuntaments. Quin percentatge? Com mínim respecta aquest 20% i si poden ajuntar noves mesures, doncs millor. Tots sabem que els cèntims que es destinen d'endeutament que pot aconseguir el Govern Central són bastant millors que els podem aconseguir els ajuntaments o les comunitats autònomes. Per tant, tot el que sigui portar economia, sèndims i mitjans als eh, ens locals serà benefici dels ciutadans, que és el que volem tots. Uh, moltes gràcies. En Correr, a més, mirar-vos a vegades la emoció, a vegades afecto l'emoció, a menys vegades la paraula. Entenem que s'ha de posar a votació. El senyor Correr vota... vota que sí. El senyor Rius Vota que no. El senyor Fernández, el seu grup, vota que sí. L'equip de govern, vota que sí. I si cap regidor fa eh, algun comentari, eh, senyor secretari, diré si vol. El senyor Rius. El senyor Rius, quin ha estat el sentit del seu vot? No. El senyor Rius ha dit no. D'acord, doncs, per tant, s'aprova la moció per 19 vots a favor i un en contra. Molt bé, doncs continuem amb, amb l'ordre del dia. Uh, els informes, el fet que el senyor Salvatilla ha comentat un comentari? Sí. sí. Té la paraula, senyor Salvatilla. Se sent? Sí? En nom del grup de Junts per Catalunya i en el meu mateix, vull posar en coneixement d'aquest plenari que recentment s'ha traduït un fet desafortunat i fortuït, del qual me'n considero políticament responsable, arran d'un seguit de desevinences polítiques en relació amb el Museu del Sud, àrea de la meva competència, va rescindir fora de l'esfera interna de l'equip de govern, que és on s'estaven debatent dels desavinences, un document de, de treball amb opinions personals meves que podien interpretar-se com un qüestionament ètic cap a l'equip de govern totalment inapropiades i fora de lloc. Aquest fet, insisteixo, fortuït, ha provocat un important malestar i generat desconfiança dins el govern cap a la meva persona, que cosa que entenc i assumeixo com un error propi. En conseqüència, vull demanar-ne públicament disculpes al senyor alcalde, al senyor Joan Vigues i als companys de govern, i així mateix a aquelles persones que s'hagin vist d alguna manera afectades per l'incident. En cap cas, era la meva intenció que aquest document transcendís i ho lamento profundament. També vull donar les gràcies a les persones que han tingut, mm, que han tingut accés de manera accidental al document, per llur comprensió i discreció. Per tot això, i davant la situació creada, el grup municipal de Junts per Catalunya ens hem plantejat, comptant amb el disciplau del senyor alcalde, de dur a terme una redistribució interna d'àrees i funcions entre el senyor Marqueres i un servidor. Aquests canvis, que s'han d'acabar de concretar i que s'anunciaran en breu, Intent que serviran per millorar el funcionament de les àrees assignades i, sobretot, per recuperar el clima de confiança i la cohesió interna de l'equip de govern. I, en aquest sentit, expreso la meva predisposició i bona voluntat i la del meu grup perquè això sigui així. Uh, gràcies, senyora Batella. Jo no hi res més. Acceptem les seves disculpes i, com vostè diu... Uh, ens reunirem els 12 regidors, que som responsables d'aquest pacte de govern, i entre tots 12 buscarem aquest nou encaix entre tots, i ja ens comprometem en aquest ple, que en el ple del mes de juny informarem, com ens conegu, com... a tots informarem d'aquests canvis en el ple. Uh, ara sí que passem a... Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Uh, senyor Bigues uh. sí. Jo simplement... Jo simplement us volia davantar una cosa que no us entrem. No us trobeu que el eh, cantal de comènes és el dia 4 de juliol. En, com, com podeu suposar, hem en intentat. En, entenem que és en l'acte promocional més important perquè és poc, i jo estic al càrrec d'una presidència. Perdoneu, no s'escolta, Joan. Eh. Ho vaig Ho vaig sentir. Sí. Ara? Ara. Bé, com tots sabeu, el dia 4 de juliol possiblement hi ha l'acte de promoció més important que té a la Forgell tot l'any, perquè hi ha de cantar de maneres, de cantar de maneres doncs, sabem la repercussió que té a nivell, a nivell de televisió, amb un ressò important en, en un espai de d'altres hores i pico en prentaim d'un dissabte. I, i hem intentat, amb tots els mitjans, doncs, eh, poder alguna vegada desenvolupar la campanya. La... Però aquesta setmana, vull eh, dir-ho ara, perquè una setmana que ve a l'any, com de perfets, ja de portaveus, ja s'haurà ja fet un comunicat, i m'estimo més que vosaltres, com, a, com a membres i portaveus, membres del Pla i Portaveus, sapigueu doncs, que ha sigut impossible, ha -hi. hi ha una raula, no n'hi no ha cap de d'única, però hi ha quatre o cinc importants. Una, per exemple, és la concentració de gent que comporta en la capdata de maneres. L'any passat es van comptar unes 30.000 persones en un espai que ja coneixem qui és, Canarell, les plàpies de la Calella, i això semblava inviable en aquest moment. Però bé, no, no, no era solucionament això, perquè això podria tenir de seguretat des de l'espés producte de També la capacitat, capacitat de d'aforament, capacitat d'aforament de la plaça del Port i de les grades que hi havia -hi, doncs, una capacitat d'aforament de la meitat, de la que teníem normalment. Això implicava una despesa que no recuperàvem per no poder, no podíem vendre aquelles esforades concretament hi ha 1.500 d'entrades, en aquest cas, màxim, màxim, que no sabem si seria així. Si tot fa preveure, en aquest moment la normativa, us limitaria 800, 700 d'entrades, a veure, no importi, importi. També hi ha un tema de patrocinadors, els patrocinadors de cantàvem, no, no, no expressament els havien tirat enrere, però pensem que realitat, doncs, a la realitat, algunes subvencions que hi per no, se eh? no, se no se sent, eh, no sé què. bé. Un ratol Sí, sí, ara? Sí, ara, sí, ara. Sí, sí, ara, sí. sí. Ara? Uh -huh. Bé, estàvem parlant de diversos temes que no n'hi ha cap de, que descartin els altres, però tots quatre sumats, o, o quatre o cinc, però el tema de concentració de gent a, -a, a, a, a Calella de Palaforgell es concentra en aquella, aquell dia 25.000, 30.000 persones. L'any passat eh, hi va haver un de, de la gent que hi havia. Um, això ens impedia, doncs, pogué posar pantalles a, a, a plages amb altres plages. Um, després hi havia una capacitat de la capacitat de es limitava de 1.600 persones. Ara en aquest moment estaria limitat a 800 sense ser molt segur que encara fossin 800. Això limitava la capacitat de, de venda d'entrades, amb el qual minvaven els ingressos. Després un tema de patrocinadors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 tv 3 desplaça durant aquella setmana molta gent per muntar la cantada de Maneres. Baneres. TV3 evidentment té uns sindicats té, té un comitè d'empresa i hi ha unes restriccions de desplaçament. no sabem si la fase 3 donc encara arribarà a Barcelona el 22 arribarà el 29 quan arribarà. El 4 és la setmana següent d'aquest 29 i TV3 no sassegurava tampoc doncs, que pogués donar la, la captada perquè hi havia unes restriccions tècniques de desplaçament de gent Com el qual,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 hi haurà alguna cosa més. Gràcies, senyor Vides. Ara comptem a preguntes. El senyor Calde. Volia demanar si l'Ajuntament, un preg, s'allergirà el dol personal. Començarà de la... Senyor Calde. senyor Calde. que hi ha preguntes. Sí, no sí. Ah, hi ha tendès que sí, hiem, Sí, sí. Sí, hi, ha, hi ha algun regidor que porta. Hi ha algun regidor que vulgui una pregunta, per respondre? Jo tinc un parell de preguntes per respondre. Ah, vale. Sí, perdoni don, eh més avancer. Eh té la paraula. Sí? Bé, primer respondré a una pregunta que va fer el senyor Xavier Rangel eh, en relació al soterrament d'unes línies elèctriques a Calella. Miri, senyor Rangel, estic molt d'acord amb la seva inquietud, però discrepo, discrepo de, la seva forma, de la seva afirmació de que vostè ho ha deixat tot lligat i a punt d'executar, donant a entendre que des de que vostè no hi és eh, s'ha aturat el projecte. Miri, vostè va esmerçar molta energia i dedicació a aconseguir aquest soterrament. I això és molt encomiable. Però l'únic que va aconseguir va ser una declaració de bones intencions. Després de que vostè va deixar de tenir competències, s'han tingut reunions reiterades amb Endesa i se'ls ha demanat la seva disponibilitat de l'execució de l'obra. Eh? Eh, li llegiré l'informe que... Bé, bueno, vostè i a tothom, clar, L'informe que ha fet el cap de l'àrea que una mica reforça el que jo li dic. S'ha de tenir en compte que Endesa és, és molt endesa i tenim poques possibilitats d'anar-hi en contra. Però bé, ja en parlarem el dia que ens demanin alguna altra cosa. Per en aquest sector. L'informe diu així. A l'entorn de les construccions conegudes com Calella Park, hi ha unes línies elèctriques aèries que passen pel carrer Jolivia, Costa Verda, així com per l'Avinguda Antoni Olírez segons manifesten representants de la companyia subministradora Endesa, estan en estat precari i s'han de reforçar i protegir. La seva intenció, la d'Endesa, era fer-ho mantenint la instal·lació aèria. I en funció que des de l'Ajuntament no es considerava la millor opció, i en aquí li haig donat donar tot, tot el suport, nosaltres tampoc li el consideraríem, es va proposar arribar a un acord en el sentit de que l'Ajuntament, assumiria el cost de l'obra civil per executar les línies soterrades i Endesa assumiria el cost de l'obra mecànica i l'estesa del cablejat. Aquest acord es va acceptar verbalment ja fa temps, quan vostè hi era, i des de l'Ajuntament s'ha insistit a Endesa de que es disposa de la memòria valorada per adjudicar les obres, però que no és possible fins que ells garanteixin que executaran la seva part pel que seguim pendents de la disponibilitat d'Endesa tan econòmiques com tècniques i de gestió. En conclusió, des de l'Ajuntament, s'està en disposició d'intervenir tan bon punt Endesa ens comuniqui que tenen aprovada la inversió i adjudicada a un contratista l'execució de les obres amb les quals ens podem comunicar. Bé, doncs ja veu l'informe que diu i que una mica recolza el que jo li he... Li he dit que hi estem a sobre, hem tingut reunions, ens hi han posat, però bé, Endesa és plenipotencial en aquest sector. I potser el dia que ens diguin que aquestes línies s'han de protegir o s'han d'augmentar, potser aquell dia eh, es trobaran que l'obra l'haurà de fer absolutament tota Endesa. I nosaltres ens negarem, o no, ja ho veurem, a fer-los l'obra civil que vostè va, va acordar amb ells de fer, però esclar, en aquell moment molt bé, eh? cap de tant de temps la cosa queda com una mica penjada. Val. Llavors, eh, faig l'altra resposta també, o m'espero? Uh, sí, sí, senyor Palahir. Bé, l'altra resposta també sento que hagi de ser vostè el senyor Rangel, però bé, és el que d'allò. Miri, en el ple del mes de passat, vostè que actuava com a, com, a, com a representant perquè el seu cap al seu cap no hi era o tenia problemes de, de connexió, es va permetre el luxe de sembrar la dubte i conseqüentment dubtar sobre la dedicació i l'eficiència dels treballadors de l'àrea d'urbanisme en aquest ajuntament, en relació amb el teletraball a què es veuen obligats a realitzar per causes de força major. I aquest dubte, la va sustentar vostè en el fet de que no sortien llicències d'obra. Miri, la seva actuació és indignant, siguent vostè una persona que coneix molt bé el funcionament de l'administració, degut al fet de la seva dilatada experiència en el món de la política municipal, i en particular de l'àrea de l'urbanisme, de la qual vostè en va ser el títol. Per això mateix, li exigeixo una disculpa pública en relació a la dubte que vostè sembra. Miri, quan va fer la pregunta em va agafar desprevingut. I el vaig respondre el que vaig poguer en aquell moment i vaig respondre defensant l'actuació dels treballadors. I no per sistema, sinó perquè crec que tots ells, tots ells s'han comportat de forma excel·lent. També li vaig explicar que en el decret del govern socialista hi havia una suspensió, de... socialista i de Podem, hi havia una suspensió de la concessió de llicències. Una cosa estranya, de que es pogués treballar i no es poguessin donar llicències. Això deu ser cosa del tarannà, eh? del tarannà i de la forma tan nefasta que s'ha dut aquest episodi. Li vaig dir, perquè en tenia coneixement, de que aquell mateix matí s'havien enviat unes 20 llicències d'obra menor. I vostè es va burlar i va intentar sustentar la seva dubta en relació a l'àrea dient que no tenia coneixement de que hagués canviat res del decret. Li diré, senyor Rangel, que les seves dubtes ofenen. No pel dubte en si, sinó per la manipulació que se'n deriva. I encara que vostè no ho sapigués, sí que hi havia, hi havia hagut un canvi de resultes de la interpretació de la norma varem van aixecar per resolució d'alcaldia la suspensió de llicències d'obra menor el dia abans. També les d'obra menor es varen aixecar a la següent junta de govern, posterior al ple que es va començar a donar les llicències, que ja estaven preparades gràcies a la feina prèvia feta pels treballors d'abans. I ara, també si permet, li llegiré l'informe que ha fet el cap de, de l'àrea d'urbanisme en relació amb aquesta, amb aquest tema. Diu, des de la data d'aplicació de l'estat d'alarma, l'àrea d'urbanisme s'ha adaptat a la situació i ha seguit realitzant les seves funcions de manera ordinària, excepció dels primers dies en els que hi havia una notable confusió, confusió sobre com procedir i s'estava pendent de l'habilitació informàtica per poder operar mitjançant el teletraball. Superada aquesta breu etapa de confusió, tots els treballors de l'àrea que per les seves funcions les poden fer mitjançant el teletraball l'han fet de manera ordinària i al cap de l'àrea ha més un informe setmanal concretant cada particularitat. En aquest informe es detallen quines són les hores que s'han de recuperar per horari no realitzat en alguns períodes determinats de l'estat d'alarma i a partir de quines dades ja s'han incorporat parcialment a l'Ajuntament treballadors que no podien realitzar les seves funcions mitjançant el teletreball. Cal dir que sin en una primera etapa de l'estat d'alarma no es varen tramitar ordinàriament determinats processos administratius, com són les llicències d'obres, les causes eren derivades d'una interpretació jurídica del decret estatal, que finalment es varen solventar mitjançant una justificació tècnica aportada pel cap de l'àrea. Per altre cap per altra part, convé deixar constància que l'àrea d'urbanisme va ajustar el seu funcionament per ser productiva i va destinar una gran part de la dedicació de la secció de projectes a la, a la redacció del projecte de desdoblament de l'Avinguda d'Espanya, que es preveia contractar-la externament, cosa que comporta un estalvi municipal d'aproximadament 100.000 euros. A més a més, de guanyar un termini imprescindible en el cas de que l'equip de govern decideixi mantenir l'opció d'iniciar aquesta intervenció utilitzant IFS de l'any 2020. En conclusió, a criteri del sotaassignant el cap de l'àrea, el funcionament de l'àrea d'urbanisme durant l'estat d'alarma és totalment correcte i satisfactori. Aquests dos informes miraré de fer els irrel que els hi facin arribar via telemàtica perquè no els hi puc entregar directament, però vaja ja faré per bé, per, per ensenyar-los. I espero que amb això doncs, li hagi contestat les dues preguntes que ens va fer Gràcies. Gràcies, senyor Alcalde. Per, Gràcies, senyor uh, Abusar de la, seva, de la seva generositat i contestar? O, o creu que haig d'estar i callar i, i tornar a intervenir com a toqui en prems i preguntes? Escolti, no, a veure, perdó, senyor Ràngel, no, no, no parlo i quan jo no li he dit absolutament res, he de donar les gràcies no, no, al no, senyor Playbrough. No, vale, un moment, uh, tranquil, hi ha un... un, un, un rellat... De, de, des que jo parlo de que vostè escolta, hi ha uns segons, una mica ah, de pacients. Doncs jo el sento perfectament. Vinga, uh, senyor Ràngel, té la paraula. Doncs moltes gràcies i agrair la resposta tan eh exhaustiva del Sr. Palauí, eh, amb, tan, amb tanta generositat eh, de paraula i que possiblement ves estat més interessant que ens hovés eh dit amb alguna comissió informativa en la qual sembla que el concepte informatiu mh, vagi també per ell. Però eh, eh de contestar molt ràpid. Escoltin, jo quan vaig parlar de la, de la problemàtica de la mitja tensió del baldó mésgil i la zona del Calella Parc, li vaig demanar des d'una perspectiva de eh, saber si hi havia alguna novetat. Jo no li he dit que vostè fes malament fes m, m, bé una cosa deixs de fer ni eh, eh, eh, crec que vaig fer cap retret de que vostès no havien fet res al llarg d'aquests dos anys però, si és així, és el que vostè va entendre, sàpiga que potser eh, me vaig expressar malament. Però la meva la meva voluntat era dir... Hi va haver un episodi, s'estava treballant en una línia, s'ha repetit aquest episodi, vostès què estan fent amb aquesta eh, línia de treball? Ara em diu això. Eh, escolti'm, mire, eh, jo no ho sé, però... Eh... Dos anys enrere es havia fet una intervenció, uh, tres anys, quatre anys enrere, una intervenció, tot el passeig a la torre, en el qual aquest concepte col·laboració ajuntament-empresa uh, es havia dut a terme i sense uh, gaires complicacions. Però m'ha anat bé que vostè em llegís l'informe, no cal que me l'enviïn, soc coneixedor de tota la situació que diu l'informe i si me'l veig passat, abans, amb un altre moment, no ves que hagut eh, aquesta resposta, ni fins i tot possiblement aquesta pregunta.. Per mm, no què fa a eh, eh, l'exposició que vostè ha fet en la qual se'n recrimina que jo hagi semblat dubtes de tot el mal funcionament de l'àrea d'urbanisme i de, que és una interpretació clarament seva. Jo en la meva intervenció que vaig fer, en relació al procés d'octorgament de llicències, vaig plantejar des d'una perspectiva pura i dura, numèrica i quantitativa, de que hi havia uns procediments que estaven aturats, que no es donaven per no saber quines causes. Vostès em varen dir que era per una interpretació formal d'una suspensió no de concessió de llicències, sinó que la interpretació jurídica del decret venia a dir que el que hi havia era una suspensió de procediments administratius i que els serveis jurídics, pel que vostè m'ha explicat ara, eh, sembla ser que fins un determinat moment d'aquesta de, etapa de, de, de l'estat d'alarma no varen eh, donar el vistiplau per tirar endavant aquestes llicències. Només li donava això, jo. No, no vaig, jo no crec que sembrés cap dubte en relació a la interpretació de que si els eh, treballadors de la casa ho feien bé o no ho feien bé, si, ho feien, eh, si treballaven, si ho feien, si no, de... no vaig demanar res. M'hauria agradat molt més, en comptes d'ara vostès marxar tots els esforços amb venir aquí amb aquest eh, caràcter de no haver sopat alhora eh, eh, eh, i hagués pogut ser capaç amb una comissió informativa extraordinària i de dir, escolti'm, a la situació de d'alarma, la interpretació del decret, tota aquesta situació passa, té afectacions amb urbanisme, aquesta, aquesta, aquesta, aquesta i aquesta. No li he de preguntar res. Li preguntem, se'ns enfada. I a sobre encara ens trasllada a nosaltres que li demanem disculpes i que, escolti'm, disculpes, perquè vostè ens ha de venir aquí a donar lliçons d'educació, que és que té mala memòria, doncs menys que ho de pensa, senyor Palahir. Però si algú ha estat malcarat a dintre d'aquesta sala que ara, i, per sort, ens, centrem, ens centrem en les respostes, senyor Rangel. Eh? Eh? Entrem en les respostes, senyor Rangel. Li, li relleixo molt les dues respostes. Oh, que, Allà, ja uh, aquesta. Doncs També... continuem a preixer preguntes. No, encara falta un tema. Falta un tema i que m'hagués agradat que hagués tingut la mateixa generositat de mires el senyor Palaida ha contestar la Portem des del mes de desembre a gener reclamant tot un procediment urbanístic que va passar a la Comissió de Patrimoni darrere del 14 de novembre sobre una llicència d'obres donada al passeig de Sant Joan al carrer Sant Joan en relació amb activitat hotelera. Suposo que no n'és eh, desconeixedor. Aquest procediment ha tingut diversos moments. I, donat el moment en què ja ens trobem ara, i apel·lant a la generositat, li demanaria no el que li vaig demanar les altres vegades, desembre, gener i febrer, sinó que li demanaria si els serveis tècnics són capaços, és a dir, amb la resposta que li dona el privat en relació al per què fa l'actuació que fa, com i de quina manera li dona llicència d'obres. Vale, ha quedar tensa la, la, la, la pregunta que no s'ha ha sigut resposta i li serà resposta. Passem a fets i preguntes. Moltes gràcies, senyor Nou. Aquí en moment, mateu, deixeu un reu moment, Rangel, eh, Sr. Eh, Rangel, vaig senyor, demanar senyor, senyor Palaia, senyor Palaia, al Sr. Sr. Palay, passem a principi preguntes, si es plau. Un moment i prou, bueno, si sí, va. Sr. Ferret, la pregunta. Sí, sí de Eh, eh, eh, a la comissió que es farà d'anàlisis i cerca de solucions de la Fundació per l'Aficiència en Gran, nosaltres proposem que la comissió sigui transversal, el més ampli possible, que respongui una miqueta a les necessitats que el teu poble d'informació, d'anàlisi i després de millores. Aquesta és la nostra proposta. Per tant, no, no es pot tancar només el patronat que se'n s'ha d'empriar altres gent del poble. Estic d'acord el que va dir el senyor secretari, que és una institució molt important aquí per la Fuger, que, que té un servei molt important. Nosaltres, lògicament, no vam ampliar el nostre programa. Per tant, veiem la necessitat que tenia i veiem la funció que feia. Per tant, nosaltres aquesta connexió volem que sigui àmplia, perquè sigui un ben analitzat el tema, ben debatut, ben informat, amb transparència i després prendre les mesures que es creguin necessàries. és moment molt important de cara al Museu del d'Alsuru. Jo pregaria de cara al Museu d'Alsuru, pel que respecta a l'Ajuntament, en aquest cas, els serveis urbanístics, acceder a tot el que es pugui per posar en funcionament el més ràpidament possible les dues fases del museu. I agarrir-li, jo no sé si continuarà o continuarà, però agarrir la feina que fas. Sé que vius el que estem fent allà, el patronat. Sé que els patrons, el que jo sé, valoren el que estàs fent i les disputes vostres i noill d equip no cuill pas entrar, no correspon pas a nosaltres entrarri, no? però sí la és la feina que fas. En tercer lloc, demanen molts a les terrasses, i elegia el constructors, més flexibilitat de cara que assistiu. Per tant, eh, que no hi hagi tantes fotos de policia, ni tants controls i tal, que no ho eh, sé. demana flexibilitat, que s'entengui la situació que vivim i, per tant, el govern ha de fer alguna cosa per, per atendre totes les demandes que es puguin fer dels hotelers, restauradors i, en aquest cas, dels constructors. I, I per altra pregunta. Hi havia una altra pregunta respecte al dol. L'Ajuntament s'ha de ligar al dol nacional? No, Jordi, la primera notícia que tinc aquesta. La intenció que havíem estat parlant aquí és que quan acabi a tot el procés i el geriàtric... El micro... Com està? Perdó. Sí. El eh, vol és la primera notícia que en tinc. No m'ha fet arribar absolutament res per la via oficial, com a mínim, que m'hagi arribat a mi. El que sí que havia un compromís per part de tots els grups en aquí de que una vegada estiguem en una situació més de normalitat de veure quin reconeixement fem a en els dífons del 2019 jo Crec que, que és el posicionament de tots els grups i ens mantenim amb això. I, eh, i, les, i ens hem, hem fet minuts de silenci en el mateix ple, en la via pública, i farem tot el que acordem. Eh, evidentment van sortir novetats d'aquestes, i a mi personalment no, no m'ha no arribat aquesta convocatòria que vostè, que vostè diu. Eh, respecte a la gent gran, és, és una decisió que va prendre que va decidir aquest ple. Si més no de consens i aix la varem entendre, que tot el que és aquesta comissió informativa que s'ha de fer aquesta comissió no hi posem uh, uh, qualificatius. Aquesta comissió que s'ha de fer respecte a la gent gran, que els que marcarien les pautes serien els patrons. Els patrons ja s'han reunit dues vegades, una vegada amb la direcció de l'hospital i l'altra vegada uh, una vegada en format de patronat, o siguem el, el, el secretari Xegan Acte, amb la direcció de, de l'hospital i una altra vegada els patrons sols amb treballadors i una vegada que va començat els treballadors varen quedar els patrons per acabar de discutir eh, sobretot aquesta d'aquesta comissió i eh, la decisió del patronat dels patrons va ser que quan acabés l'estat l' eh, marcarien quines són les pautes de treballar i se li va demanar al secretari que busqués diferents fórmules que podrien haverhi a la comissió Evidentment els resultats d'aquesta comissió que serà guiada per als patrons eh, en no haurem coneixement a eh, tots els portaveus i en aquest pla. Eh, parlar tot el, del Museu del Suru a les dues fases, tothom té ganes de fer les dues fases, ara veurem eh, eh, econòmicament com ho podem aguantar, -ho, la voluntat d'aquest govern és fer-ho, però les seues propostes sempre són de gastar més diners, no? d'estalviar-me. No? <ríe> ja m'entenc no? el que vull dir, eh? vull dir que fet intervencions l'ajuntament l'Ajuntament, l'Ajuntament, l'Ada, l'Ajuntament, l'Ada, l'Ajuntament, l'Ada, Eh, eh, quan parlem de números eh, eh, tenim un llençol que l'hem destillat d'un cantó de l'altre però no, no ens ataparà tot. No? I la voluntat d'aquest govern és eh, fer les dues fases del, del museu i acabar-lo i deixar un museu tal, tal, com, tal com, com, com li correspon a ser eh, l'únic museu encara i llums de, del sud de tot el món. Després de les terrasses. Usted, eh, menys control de policia i quan acabem això, tenim una mata de trucades de, de, de gent que ens demana més control de policia eh, eh, en respecte a eh, que s'acompleixin totes les normes. No? I estem amb una estira i arrosse. Crec que vàrem arribar amb un acord en les mesures de que, que estudiarem cas per cas, en terrasses estudiarem cas per cas, i les que es puguin ampliar s'ampliaran, seguint eh, el que vàrem aprovar en les mesures, que jo crec que està molt ben estructurat. I respecte a que me parlava dels treballadors, dels empresaris, de les paletes, era? No, dels constructors. Els constructors ho vàrem a aprovar, això, amb les mesures. Amb les mesures ho vàrem a aprovar. O sigui, ja ho vàrem a arribar a un acord tots el que eren sobre les mesures. Doncs aquí nosaltres complirem el que vàrem a entre tots. D'acord? Senyor... Gràcies, senyor alcalde. Si aquí està, tindrem el meu reclutat. Senyor Vigues, entenem que vostè, regidora de promoció econòmica, entén el concepte de, qualitat. de qualitat. Doncs, des de Comú Podem, ens preocupa la neteja exhaustiva de baixs, freqüència de recullida de brosses, amb andròmines als costats, contenidors, i veiem una falta de neteja i un augment de brutícia. Els nuclis de platja els hauríem de preparar i activar ja, i veiem que queda molta feina per fer. Ah, senyor Iador, li tornem a demanar a vostè un cop més. Si podem aconseguir una cara més neta de palafrugell, i més ajardinada a la via Bicam. Si hem de un model de turisme de qualitat, així és una mica complicat. Per altra part, eh, hem de dir que en els moments que estem vivint en el sector de serveis de la població, és en rellevància el que hauríem d'estar pendents de tot en aquest moment, però pel contrari, per tant com ho podem, els paradistes del mercat rebem durant aquest Covid-19 una sèrie de conformitats o faltes d'atenció com nages, manteniments, problemes de càrrec que gener els diumenges al matí, entre d'altres. Ens agradaria si us plau que l'equip de govern intervingués a escoltar més les necessitats d'aquests prevdistes i després també ens agradaria demanar si poden tenir una solució als botons manuals dels semàfors de l'avinguda Espanya davant del supermercat esclat i també del, del de més amunt del mercat del Mercadona que encara, bueno, Sembla ser un, un focus de, a l'hora d'apretar el botó amb el dit, si hauria un remei per, per solventar aquesta solució, perquè amb el Covid-19 no es pot tocar tàctilment, en principi no creéssim cap problema. Uh, altres preguntes per la senyora Mònica Alcalà és el tema dels, uh, amb educació. Hem suportat aquest any un problema important que portem anys que el portem, que vostem em dirà, senyor alcalde, que és competència del servei comarcal o de la SARFA, però és un problema que ens va molt a la contra, i és el tema dels desplaçaments. Hem tingut problema als centres escolars de Palafrugell, i sobretot per la l'AIPP, en alumnes que eren de Torroella eren de l'Escala i eren de Verges. Torroella ha sortit, com es pot considerar, bueno, estem allà a la frontera, però que si entra dintre el Baix Empordà, inclús Verges, que quan s'han de matricular als instituts, eh, això és, bueno, no és una cosa que ajudi, al contrari. Aquest any ho hem suportat els que són professors a arribar a classe tard, a que no estigués tot coordinat la logística i jo puc entendre que intervé una empresa privada que SARFA i també part del servei com el que pot ser, però que hauria de ser més logístics si volem ser ciutat educadora de que posem els mitjans dels alumnes perquè puguin arribar a l'escola. I per altra part, una altra pregunta que vull fer, no sé si li ha de dirigir al senyor Palahir, les obres de Tamariu volia saber si final, s'han si finalitzat ja i ja han acabat totes les fases que quedaven pendents que han arribat a tarda tant i si ja estaran en aquesta minitemporada que tindran els, els hotelers i restauradors de Tamariu estaran arreglades les fases que faltaven per fer de Tamariu. Ja està, gràcies. Uh, gràcies, senyor Rius. Uh, vostè vol contestar de... Li deixo. Li deixo... No, deixo... no, s'assenta. Oh, no s'assenta sí. ara? Uh, bueno, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, sí. Sí. Home, el turisme de qualitat, i ja crec que tots els que som aquí l'entenem. I, i crec, que, crec que hem de ser realistes. Si avui mirem el preu del metro quadrat de tota la costa catalana, serà un inconvenient, eh? No dic que sigui un avantatge, és una realitat. El preu del metro quadrat de la vivenda de segona residència és la més cara pot agradar no es pot agradar, això és l'altre tema. És la més, més cara per, per, per alguna cosa, perquè hem apostat en turisme de qualitat i perquè fem fins avui, poder fins avui, vostè ha fins fa 15 dies, perquè no netegem fa 15 dies, però la demanda que hi ha és absolutament d'un turisme d'un nivell important. La neteja, home, és evident que el que vostè em diu, ja no, hi ha moltes coses, però, tot, però també hem d'anar a la realitat, la realitat és el llençol. El llençol, quan l'estirem d'un costat, després se'ns desbasteix per un altre. En el, en el passeig de Llefranc hi posarem 800.000 euros. Eh? En aquí hi posarem un millor 800.000 euros i hem de netejar. I això no vol dir que no hagi de netejar. netejar. Hem de netejar i hem de tenir-ho tot púl·lit. Avui s'està fent el regat de, de Llefranc. Avui s'ha acabat, acabat el passeig de Llefranc. Avui s'està fent un redactat un, un projecte per el camí de ronda que ens ha de pagar una administració que no és la nostra perquè com volem fer una actuació dels camins de ronda no la podem fer però a l'hora de reclar l'hem de pagar nosaltres sí, estem totalment d'acord i el camí de ronda és un aspecte d'aquesta de la mateixa neteja del camí de ronda però aquesta neteja del camí de ronda l'havia de fer una altra administració però ho sento no hi és. Vostè va parlar dels paradistes. Sí, va haver-hi una reunió amb els paradistes. Però també ha de tenir clar una cosa. És molt més fàcil controlar un mercat al casal popular que un mercat al centre del poble. Perquè un mercat al centre del poble, amb l'orografia que té aquest poble, que molta gent viu en el mateix mercat, és molt difícil controlar foraments, com hi ha mercats que tanquen un camp de futbol com el casal, i anaven uns senyors a jugar a futbol fa anys i pagaven la gent i quan entrava pagava una taquilla. I ara és molt fàcil, si volguéssim controlar l'afonament. A, a mig del poble és molt difícil. Ens van dir tres coses. Ja li diré, jo. Neteja. Vigilància. I unes buderes, client. Si vol, pot anar a parlar amb els perdistes i els demanessi jo, personalment, a dos quarts de nou de l'altre vaig allà a mirar les tres coses. La vigilància, aquest cap de setmana, aquest cap de setmana, serà, i posarem dos persones més. La mateixa s'ha parlat amb l'àrea de serveis, i l'àrea de serveis s'ha compromès a fer aquesta neteja més exhaustivament que poden estar I les boteres, com està vostè, o que ho vam l'altre dia, doncs s'està si posant en eh, a partir de i estic d'acord que eh, el mercat és un dels béns que, si t'anarà per mi, és dels béns més preocupats que tenim. Tenir a Palafrager, la gent que té el diumenge al matí, eh, un diumenge al matí, la quantitat de gent que es ve de fora, no la podem tenir. Però també tenim, tenim que tenim, tenim una biografia del mercat, que és la que tenim. Gràcies, senyor Vigas. Gràcies, senyor Vigas. La cosa que faig és donar fe perquè hem estat treballant conjuntament amb el tema del mercat i vostè ha parlat d'un problema d'accessibilitat, que era un problema d'accessibilitat solucionat el diumenge a les 9 del matí, quan abans d'anar-hi la gent a comprar. I, i estava en persona allà. a no, les enganyar els paradistes. No, no, no. Ja, a, les 9, a les 9 del matí, a les 9 del matí va, ser, va ser un problema de mala comunicació amb la policia i que a les 8 del matí era tancat i a les 9 hi ho ve. I els mateixos periodistes reconeixien que aquesta gent que els anava a fer la compra i anaven a partir d'aquell. lloc. un petit problema que pot veure, que se soluciona de seguida. I el senyor Viges el primer acabà de fer va ser convocar una reunió amb tots els periodista, i també al cap de la policia i se'n diaten totes les explicacions eh pertintents a respecte això. De fet, el sé, vostè sap algun altre lloc que s'hagi fet una altra cosa de semàfors, de semàfors tàctils no, no, ningú ens ha, ens ha dit absolutament res. Creiem nosaltres que això és una responsabilitat de cadascú. Hem, hem, no, podem, no podem tenir uh, de, de solucionar-ho tot, i això és molt fàcil. La gent porta un mocador, toca amb el mocador el, el, el semàfor, i llença un mocador i ja està. I si tothom busca la seva, la seva responsabilitat, ja està. Perquè la solució més fàcil seria anular el semàfor, que seria un altre problema. Montar un fer una instal·lació perquè no sigui tàctil, perquè no sigui tàctil que sigui, això és un cost extraordinari. O sigui, jo crec que, eh, igual que anar dintre del supermercat i, i ens hi ha també coses que s'han de tocar i quan arriba dins del supermercat has de rentar les mans, doncs la gent si sí té la cura doncs, de, de poder-ho tenir, ja està. Respecte a l'educació, eh, té tota la raó. Eh, eh, el, el, el, transport, el transport comarcal està fet pensant que la gent no es tuïa. ¿vale? No, no, és baixís. O sigui, tenim, tenim un sistema de, de graus, de graus eh, formatius, tant de grau superior com de grau mitjà, en persones, però el transport no està pensat per aquesta zona. Ara, l'Ajuntament de Palafugit no té cap mena de potestat amb això. Sí que has fet, i jo ho he fet eh, perquè he estat en alguna reunió, li contesto jo, perquè... A més, la, sí. la, la, la, la regidora no hi ha estat en algunes reunions. Jo he sentit de dir als directors dels serveis territorials abans d'haver-hi el que hi ha, que hi havia abans, el senyor Ballot que, que hi havia abans, que ell s'ho resoldria el problema, no l'ha resolt. Jo li puc dir que he parlat amb el president del Consell Comarcal per veure si des del Consell Comarcal poden fer alguna cosa de variar no una cosa d'Ajuntaments ni de Consell Comarcal, sinó de transport de la Generalitat. Uh, però uh, és, és, és, un, és, un, és un nyap, però no d'ara, no d'ara. De fa molts i molts anys que el transport comarcal no està lligat, vull dir, que les classes comencen a dos quarts de nou i el transport arriba a eh, quasi 10. Té tota la raó i jo li prometo que ja he parlat una vegada amb el, amb el president comarcal i tornem a parlar-ne, perquè si hi ha de decidir el Consell Comarcal a no fa les pressions absolutament necessàries. I sobre Tamariu, Jaume? Jaume Palahir? Sí, sí li contesto molt, molt sí. bément. Sí, senyor Rius. Sobre la tercera fase de Tamariu hem decidit no fer-la aquest estiu. I hem decidit no fer-la aquest estiu bàsicament perquè el que no volem és que hi hagin obres al mes de juliol. Eh? L'execució d'aquesta obra és com a mínim de dos mesos i no ens veiem en de que començant ara el eh, eh, mes de juliol primers de juliol, estigui acabada. I com que no ens en veiem en cor i pensem que això seria molt pitjor eh, que no al revés, eh, el que farem és començar-la eh, a final de setembre. Perquè d'aquesta manera, en ves de dos mesos tindrem tres, i eh, tot i les festes, perquè de totes maneres aquesta obra que ve per Unifesa ha d'estar acabada el 31 de desembre, però, de totes maneres, parlant tant amb en Jordi Font, com amb en... Bueno, bàsicament amb en Jordi Font, si no s'acaba el 31 de desembre i s'acaba el 10 de gener, tampoc tindrem cap problema perquè pugui entrar en bifeses. No sé, això en costat ho poder discreparar o no. Però, això és el que una mica... però, de totes maneres, fent-ho d'aquesta manera, tindrem més temps i ja, passant el que ha passat amb la història del coronavirus, almenys, Eh, la gent, els operadors de Tamariú no, que no tinguin, a més a més de tota la història, una pila d'obres engegades i pel·lí. Ah, gràcies, senyor Palaí. Senyor Fernández. Sí, gràcies, senyor Calde. Començarà el Xavi Ràngel a les preguntes. Té la paraula el senyor Xavi Ràngel. Sí, uh, gràcies, senyor Calde. Uh, molt ràpid, perquè la primera de les preguntes ja me l'ha contestat el senyor Pelé en relació a la normalització de la situació dels procediments uh, de l'àrea d'urbanisme. La, la segona és un dubte que uh, jo uh, me n'he assabentat al principi del ple i és que vostès demà tenen una reunió de junta de portaveus per parlar d'accions... Eh, relacionades amb, amb el Covid, eh, és a dir, per allò, de, allò de, de, de com i de quina manera, els agents cívics, eh, quins costos... Perdoni que el talli la setmana que ve, senyor Rangel. Val, val, val. val, val. Eh, no, Més que res era per saber, només parlaran d'això o parlaran ja, eh, iniciaran el procediment de, de parlar del protocol d'usos de les plages, com i de quina manera s'incrementarà la neteja, la sorra, la senyalització, totes aquestes coses? El, el, el, el contracte és així, perquè és molt ràpid. Ho estem acabant de preparar, però sobretot sobretot com apliquem les mesures que ens amarquin sanitat, boer, generalitat, els que siguin, a les plages. Ja està. L'estem sí? preparant, per això esperem. I, per tant, deixarem per el dimecres de la setmana que ve aquesta, aquesta situació. Uh, escolti'm, uh, en el ple de febrer, crec recordar que vàrem deixar sobre la taula una moció que va presentar el company de, de Comú Podem uh, sobre uh, el pla director del litoral de comarques gironines. Uh, uh, sabem que hi ha la suspensió de tramitació de procediments administratius que possiblement no s'aixecarà fins a 4 o de juny, però uh, creiem que ha passat tres mesos i s'han pogut eh, esmerar esforços per eh, saber una mica si tècnicament s'haat si des de la casa s'ha treballat eh, en valorar sectors per veure si eh, aquelles reunions que es van comprometre a tirar endavant eh, per fer la valoració del Pla director eh, i l'afectació en el terme municipal de Palafrugell eh, si s'han treballat amb els serveis tècnics, o eh, han tingut alguna altra reunió eh, amb eh, l'Urbanisme Generalitat, Girona o Barcelona, en relació a eh, el calendari d'execució de eh, l'aprovació definitiva d'aquest pla director. No tenies problemes, senyor Rancho? No. Senyor Palaí, eh, respecte a, o del pla director, té algun coneixement o té la paraula sí, el Bé, tinc el coneixement que no en tinc coneixement. El tema del coronavirus va tancar tota la tramitació de, de l'aprovació provisional i definitiva del pla director urbanístic. No ens hem reunit i havia eh, l'Ajuntament de Palafruell va fer algunes aportacions, al·legacions, en el pla i eh, tot aquest tema que ha vingut ara, el que no han fet és ni tan sols no contestar Probablement ja ho faran i això s'allargarà un temps més. Llavors, una cosa concreta no li puc dir perquè no la sé. Eh? Estem, en... estem com estem i, no... I no, hi ha... no hi ha més. Gràcies, senyor Palaí. Només que faig és confirmar les praus del senyor Palaí que amb l'administració l'única cosa que tramitem són coses urgents. No, estan suspesos totes les limitacions. Moltes ah. ah, sí, sí, gràcies, senyor alcalde. Uh, sí. si, ens, si, ens arribar, senyor Calde, si ens poden fer arribar aquestes al·legacions que varen enviar a Urbanisme, els agrairem. Molt bé, uh, gràcies, senyor Ràngel. Té la paraula el senyor Genovén. Sí, uh, bona nit. Un, un preg. Generalment, cada dia, després del mercat, a als quatre, reguen, desinfecten, però hi ha algun dia que no es fa. I, per exemple, els hi faig el prec per ahir al matí. Entre 10 i 11, que hi havia gent que anava a l'entitat bancària del carrer, gent que passejava perllà, no sabies per on passar, perquè, diguem, regava i llavores penso que el més adient és regar o desinfectar després del mercat, entre 4 i 5 del diumenge, perquè allò haurà estat 12 o 15 hores sense, sense res, i molesten anar al peató. Només volia fer ls aquest preu. Gràcies. Pel que tinc entès és que aprofiten el, el dilluns per fer una neteja fons. Deu sé això. Totes maneres, sí, però el de... dilluns, com que hi ha gent al carrer, no la poden fer fons perquè perquè la gent no sap on passar. Només és això. Va, anotat. Eh, gràcies, senyor Genoves, senyor Fernández. Sí, la senyora de Marita Mauri. La senyora de Marita Mauri. Ara, no? Ara, sí. Bé, bon despre a tothom. Bé, jo els volia demanar eh, tres freqüents. Sisplau, que em feu arribar al contracte o el conveni que tenim amb l'empresa per a la gestió de plagues. I quines actuacions s'han fet durant els últims sis mesos? No em sentiu? Sí, sí. Perdoni, senyora Margarita, senyora Mauri, hauria de tornar a començar. A veure, que me feu arribar, me sentiu? El conveni? Amb l'empresa de gestió de plagues. I quines actuacions s'han fet durant aquests dos, sis últims mesos? Sí? Continuo? Pues li farem arribar. Bon. farem arribar. Després també us volia demanar que canvieu eh, o reviseu els missatges que teniu a la pàgina web de l'Ajuntament. Concretament, quan es va amb les mesures de sobre el coronavirus, les mesures preventives que van prendre l'Ajuntament, n'hi ha una que diu, eh, doncs, suspendre eh, que mentre les, les zones blaves, mentre eh, durés l'estat d'alarma, a partir del dia 17 de març. I, van eh, bueno, per sorpresa, eh, he vist en les xarxes, concretament a Twitter, que des del dia 19, doncs, ja seran de pagament. Allà, llavors, ens hem trobat, a vegades, doncs, que hem tingut conflictes per, uh, o reclamacions per donar aquesta, aquests monsatges contradictoris. Perquè no passi això, reviureu a la pàgina web i rectifiqueu, sisplau, aquesta normativa que no s'ha tret de la pàgina i, en canvi, en tot estiu. Bueno, I com a tercer prep, us demanaria doncs, que, ara que afortunadament sembla que ja l'epidèmia ja va remetent, però encara no es donen les, uh, unes situacions i condicions idònies per tornar a la normalitat, doncs, eh, hem de mirar de passat d'una fase a l'altra de la millor manera possible i amb la màxima seguretat i prudència. I per això eh, bueno, és molt important que la gent tingui aquesta corresponsabilitat de protegir-se i protegir els altres. L'Ajuntament primer ha de prendre les mesures d'higiene, de regar els carrers, de fer la recollida de, de, de deixalles, sobretot de, que últimament està bastant deixat els contenidors i grups, perquè fan curó quan passes pels 17 anys, Uh, doncs té una sèrie d'obligacions a fer. Però també jo crec que hauria de reforçar els missatges que es donen a la ciutadania i els de corresponsables en quant a les mesures doncs, higièniques, davantat de, de mans, de distanciament social, de, de, de no deixar les mascaretes, els guants pel carrer, de no deixar tampoc els estris. I això no s'està fent, jo crec, no s'està fent gaire aquesta pedagogia. Sí que a Twitter es donen moltes recomanacions, però sí que Twitter són missatges efímers, que duren el que duren, i llavors hi ha fort altre, i tampoc arriben a tothom. Per tant, jo crec que d'una manera o altra heu de fer arribar a la ciutadania aquesta corresponsabilitat. I crec que també és una acció que ha de fer l'Ajuntament. Penseu que el personal sanitari, que han estat fent una feina doncs, grandíssima i estan daltes doncs, i estan molt preocupats perquè n'hi hagi un rebrot. I aquí d'un rebrot, del que podia significar també per la repercussió econòmica, però també amb vides, amb vides, ja ho sabem, el que ens ha passat a nosaltres, estimada el progeny, i també amb malaltia i també de patiment per a les famílies. Per tant, jo crec que des de l'Ajuntament aquestes recomanacions eh, que se tinguin les normatives s'haurien de continuar donant. No sé si a la plana web, entre les mesures, perquè només hi ha tres resolucions del dia, en la, en la plana web eh, de, en quant a, a l'epidèmia. Jo crec que es podria utilitzar. Però també amb missatges, també més, com és en l'autovia, que hi ha un cartellet que posa que per la teva dreta i, i, i eh, camina amb el sentit de la marxa, de per la teva dreta, doncs, però quasi no es veu el que hi pertany. S'haurien de reforçar també amb altres tipus de missatges. Eh, parlàvem ara del botó del... del, del, del del semàfor, jo no sé si això és suficient, però si la gent es renta les mans i, i té la prudència a llavors d'usar desinfectant, no caldrà canviar el botó. Doncs això jo crec que és feina de l'Ajuntament i us demanaria, sobretot, també per respecte a tots els sanitaris que estan realment preocupats per els possibles rebrots, perquè a poc a poc, aquests canvis de fase ens fan relaxar les mesures. I jo crec que, senyor alcalde, hauríeu de reforçar aquestes És més gràcies. Gràcies, entenia que era un prec. m'ha costat una mica d'escoltar-lo tot, però em tenia jo. Un de la plana web, sí, segurament que sí que ens ha quedat, sí que vàrem fer una campanya informativa per saber què, per, per tornar a conèixer de que com que estàvem en fase, que en fase 1, que les zones blaves es començaven a cobrar i fins i tot vàrem parlar amb l'empresa que la primera la primera setmana no, no multés sinó que només avisés, però segurament que ens ha quedat aquest, aquest, aquest reducte. Vull, vull, vull també expressar, i no és excusa, la gran complexitat que tenim de... de, de de, de fer campanyes informatives que es canvien una setmana a l'altra i ens acosta, no? Però, de totes maneres, eh, reforçarem aquesta campanya que diu de mesures higièniques. No, en general, estem contents, i, i no cal que li parla, perquè amb vostè anem parlant moltes vegades, jo crec que tenim un gran dol com a pala Fugellens el que a la residència, i d'això eh, no, no ens ho trobarem mai de sobre eh, doncs el, el, el, el contagi la contaminació o el contagi que hi ha hagut a de la residència, però respecte a la resta de la població, jo crec que podem estar contents, sobretot perquè en línies general s'han seguit molt les normes. De totes maneres, reforçarem tot el que sigui, però hi puc assegurar que tant els mitjans de comunicació de l'Ajuntament com la policia, que són els dos que porten aquests dos aspectes de comunicació, van quasi en el límit de, en, del moment de fer cartells i de fer uh, uh, anuncis i de, de, de fer-ho tot. No? Però, de totes maneres, reforçar aquesta campanya aquesta campanya d'informació sembla bé, i el mateix eh, el mercat n'és un exemple, eh, eh, s'hi ha anat reforçant cada setmana i ha hagut molt més cartells en les parades del mercat per anar-se respectant totes aquestes mesures. No, no sé si l'he contestat bé perquè m'ha costat molt d'entendre de, totes les seves paraules, d'altres maneres, si té algun dubte ens ho, ho faci arribar i mirarem. I de la pana web ja anem parl... ja estic parlant ara quan ja ho saben i ja ho trauran de seguida i gràcies per la seva aportació. El senyor Fernández. Sí, sí, no, uh, Marc? Marc Pifarré? Sí. Pifarré. Sí? Bones. Bon beso bon a tots. Mira, us faré una pregunta que havíem de fer al ple ordinari del, del mes passat, però que vam decidir no, no fer-la perquè al final del ple vam començar a tenir males, males comunicacions. Llavors, la pregunta era que arran del primer ple extraordinari que van fer arran de, del Covid, eh, l'IPEP eh, es va informar que des de l'IPEP faria una jornada informativa de, de les empreses per explicar quines ajudes derivades del Covid-19 es, es donarien. En aquell moment se'ns va explicar que la jornada la farien els treballadors de, de l'IPEP i un cop es va realitzar la jornada, van fer que van veure que la jornada la va fer amb Maria Judet, que no és eh, cap treballador de l'IPEP, sinó que és una persona que forma part de la membra, és membra de la Junta de l'IPEP. Llavors, voldríem, sisplau, que ens expliquéssiu amb quin procediment de selecció es va fer d'aquest ponent i quin cost econòmic va tenir fer aquesta, aquesta explicació. Gràcies. Li farem arribar, li farem arribar la, les, pregunt, les respostes de les seves preguntes. Gràcies. Senyor Fernández. Sí, la Laura, Laura Millán. La Laura, Laura Millán. Sí, Laura Millán, sisplau. Sí, bona nit. Gràcies. Té uh... la paraula, la senyora Laura Millán. Sí, se me sent? Sí, Va. sí. Va, jo tinc dues qüestions. Uh, la primera és que m'agradaria saber quines mesures de suport i accions de desinfecció s'han donat a les escoles per l'obertura dels centres la setmana vinent i especial a les etapes d'educació infantil. I seguint amb aquesta línia, també si s'estan treballant en el projecte d'obres per aquest estiu, de les escoles, quines adaptacions es faran referents al, al Covid. I la segona pregunta que tenia eh, va referent als casals d'estiu municipals. Primer, saber com es farà la gestió de les inscripcions, ja que des del govern central i des de la Generalitat Uh, sense donar preferència als alumnes que han quedat més desafavorits pel fet del, del confinament i de la digitalització de les classes. I uh, llavors també m'agradaria saber si ja estan llestes els protocols que es duran a terme en aquests casals uh, per tal de poder informar les famílies que tinguin uh, dubtes o que estiguin interessades en, en el servei. Uh, gràcies, senyora Millán. No ho sé, Mònica Alcalà? Sí. Pots contestar? No. O... Sí? sí, sí, contesto. contesto. Uh, la primera pregunta que fa referència sobre la neteja dels centres, el que s'està fent ara és una desinfecció i, a la vegada, ara mateix els equips directius estan elaborant el, el pla que necessitaran per la neteja. Fins que no sàpiguen uh, exactament quants alumnes hauran d'atendre, no podran acabar de tancar aquest pla. Ara fem una desinfecció general i a partir de que ells puguin comunicar això, es comunicaran les mesures que necessitin en funció del que ells ens demanin. Però el que fa referència a les obres eh, i al manteniment dels edificis d'estiu, entenc que la pregunta va en aquest sentit, oi? Sí, sí, sí hi ha previstes algunes ampliacions, eh, si es faran algunes separacions, coses d'aquestes si s'està si prevent, sí. A veure, el que fa referència a la sectorització dels espais s'està treballant per la sectorització dels espais ara per l'obertura del mes de juny. D'aquí al setembre es preveu que aquesta informació vagi canviant. Llavors, ampliacions i reformes, de moment no se'n faran fins que no hi hagi unes noves instruccions. Per al pla d'obertura del mes de setembre, mmm, no es demana... Bé, bueno, es demana que es preveguin espais i coses, però no es demana fer obres específiques a les escoles. Per tant, ens esperarem a que el departament sigui el que ens, ens faci la concreció de les demandes. Però per la resta d'obres i manteniments esperant les habituals que les escoles necessitin. No. I per al que fa al casal, jo crec, senyor alcalde, que això la regidora Mònica Tauste potser li podrà donar més sí. informació. Vale, jo sí que li no, deixem -li acabar de completar el que estava dient, perquè avui estava en una reunió en què havia gent d'educació. A les escoles pel mes de setembre, fins que no sortin les instruccions de principi de curs, i això pot sortir a final de juny, no hi haurà cap mena d'actuació a les escoles. S'ha d'esperar que surtin les instruccions de principi de curs, perquè les estan treballant. La senyora Tauster, si té alguna dada sobre els casals d'estiu? Sí, uh, sabem que els casals d'estiu esperant, en principi, hi ha tres col·legis. Com a protocols, van canviant cada setmana. O sigui que la cosa està més complicada. Estem al dia, estem treballant. Però, clar, és complicat perquè canvien d'un dia per l'altre. Primer van començar amb ratios de sis nens, ara ja portem deu. I estem al tanto. Tenim ara mateix unes instrucions que van sortir diumenge, dilluns, for all. I... Right. I estem treballant les inscripcions es faran des de l'empresa com cada any i de manera telemàtica. Això sí que ho tenim molt clar. Però, clar, els protocols exactes, exactes, no, ara mateix no tots puc dir perquè no... Bé, bueno, ja estic canviant dia rere dia. En quant sí. tinguem tot tancat, igualment ja havíem pensat d'enviar un mail per informar tots vosaltres que estigueu a casa. Sí, i pel tema aquest de donar preferència als alumnes més desafavorits o que han quedat més desafavorits pel, pel tema del, del confinament? En aquest tema de moment no hem parlat perquè a les últimes instruccions tampoc hi surten això però jo suposo que, que evidentment a tothom qui ho demani com sempre Perdó. El que també és segur, perquè jo també he estat en les reunions aquestes de preparar el casal d'estiu, és que s'augmentaran les subvencions que dona l'Ajuntament i es faran eh, els protocols mateixos que hi havia als altres anys, els protocols d'accés, però amb, amb, amb, més, amb més ajudes per part de l'Ajuntament i complint totes les mesures sanitàries que ens ha demani, demani sanitat. Això ha aportat molt d'enrenou a, no, no aquí, sinó per tot, i s'ha de haver-hi una reunió i suposo que la setmana que vingui una altra ja per acabar de tancar i, el, i, el, i estan treballant conjuntament tots els tècnics d'educació, de joventut i, i d'esports. Els tres treballen conjuntament per, per, per intentar, juntament amb els polítics de torn, per intentar donar una, una sortida conjunta no? i està tot coordinat pel CAP d'àmbit. Jo suposo que la setmana que ve ja estarà la cosa definitiva, eh? però deixem ah. treballar. Va, merci, agrairem la informació. Doncs. Vale. Gràcies, senyora Millan. Gràcies. Senyor Fernández. Gràcies, no cal de fer un prei tres de pres. més tard parlam amb par porteus em parat molt del tema de qualitat turística, neteja qualitat urbana i oferí un prec en relació conscient de que la situació ha sigut complicada, conscient de que segurament en aquests primers sobretot el primer mes i mig que alguns serveis al costat d'un curs que estiguessin en, en una activitat mínima intentaria que de f les fotos intentar Fer, netejar més a fons, desinfectar fons, no, no només ho fem al, diguéssim a plaça la primera dia de mar, jo demanaria també que féssim un volt per als barris. Fem un volt barris perquè en alguns barris, jo vaig posar a un determinador, quan tu vas a un barri veus que les voreres hi ha herba per sobre, és que alguna cosa no, no acaba de... Tu pots veure herba, no? Però quan hi ha sobre les voreres, fem un esforç ja, ja sé que ha sigut complicat, però és que aquesta nova normalitat que ens ha de portar, segurament que ens ha de fer fer un pors addicional. perquè que vostè veia que hi ha un altre que, que intento enganxar. Vostè diu que tindrem previst fer una el dimecres i la setmana que ve per parlar de mesures. Però d'alguna manera hauríem de preveure que el dia 1, entrem terme fase 2, el dia 1 ja es podrà anar a la platja de forma diferent com podem anar ara i caldrà que pregueu algun tipus d'actuació, de, de seguiment, de senyalització, perquè si no, Primer, tinguem en compte que és l'estiu, que no és un festiu com es agradaria, perquè seria de les carrosses, diferent. Si però tindrem gent també de festiu a Barcelona, i hi ha gent de Barcelona aquí, no? de Barcelona. però bé, bueno, escolta, si no, no passa res, també farem un, una muntanya d'això, però vull dir que tindrem gent, per tant, que intentem, mare, el que podem parlar el dimecres, que vosaltres ja ho avanceu, a fer algun tipus d'actuació d'emergència. L'altre, amb un tema que també ha sortit aquí, que, és el que jo crec que va quedar resolt amb la qüestió de l'acord que van fer la segona passada, que és l'ocupació de dia a punt. O sigui, jo crec que s'han de ser conscients de que la pública s'ha de fer un ús respetuós i no es pot generalitzar per dir tothom va rar. Fas el que vulgui. Això no ho vol. Sí que demanem que aquells que han fet petició tinguin una resposta. Si és sí o si no. Me consta que inclús algú avui ja ha rebut un correu electrònic i es pot miri, que deixem que faci un 20% més. I ja ha la resolució la setmana que ve perquè aquesta llenar els hi va d'una setmana. Una setmana, perquè dilluns alguns podran començar a tenir el 50 de terassa i el 40 interior, a millor jo un una mica de sol poder ser el 50 interior, però, clar, a què feien tenir eh, aquest espai, si, si cal autoritzar-lo un divendres a tenir-lo un dilluns, que tant just demanaria... Com a mínim, aquells quan ho han demanat per... Es... I després, que ho demani també, que aquells que estem veient que estan fent un ús, que estan treguant les taules fulles, anem a veure, anem a amb ell. es pot fer? Escolti, vostè va demanar per escrit. Què no es pot fer? Se li fa treure. Per un qualsevol cas, ja digui, no trobareu en el nostre grup un tema de dir no, escolteu, tothom que demani, barra llibre. No, el vostre escoltura fer, el vostre escoltura. Per tant, jo en aquest cas també, dir que, sobretot aquest que han demanat que els contesteu, encara que la resolució de l'alcaldia o l'acord de Junta tingui de venir al cap de 15 dies, el comitament ja podem començar a treballar. Lligant-ho d'un parell igual amb el tema del, del pla d'usos de platges, si no portava la meixa amb la que té el aprovat aquesta setmana, és possible? Vale. Bueno, bueno la resolució... Ha passat un mes i diguem... Suposo que també, i jo crec que ja ho teniu en marxa també, parlem amb el tema dels operadors de les bolles. Perquè també... Perquè porque... muita... vale, doncs, sí, també... Jo personalment, el processe que m'està va provocar i Dic, eh, jo he trucat els tres que us vingut en contacte amb mi i els, els altres se'ls ha enviat per mail, un diguent ja el tenim, ja podeu tirar endavant. No, Això, però, precipit avui a les, a, les 11, 11. a les 11. No, jo dic més que tot, perquè estan neguitosos, normalment, en una situació que normalment, no el normals, un mes abans ja sabien més o menys com podia anar i ara, a la millor, hi ha d'estar començar a muntar, perquè, clar, una altra cosa que tingui tinguem avui, però això no vol dir que ja puguin començar a muntar la zona. que anem. Suposo que a lo millor acabo d'esperar a veure de quines se'n donen. Però, bueno, les persones, si ja, si ja, ten, si ja ho saben això... Avui ja hem... ha començat, a dir. Doncs, això ho estarem a I després, lligant-ho amb, amb una vella que ho compreix, un, un lligant-ho una miqueta amb el que deia Margarita, sí que és veritat que et dic o situacions que ara que hi ha tot un no? lloc. Però tres o quatre coses que són, que aquestes amb l'esquena, que el trasciment de les persones i gent de les mans i les mascaretes que es fan de fer. No? no sé si no sé si no hi No sé si no puguin fer gent que hi hagués. Però jo crec que aquells números d'això hauria d'estar. Hauria d'estar clar. que m'agraeix dient que la gent no ho sap. El que veiem doncs, que la gent no doncs, doncs, que és poc trècola i poc conscient del que no hem dit. Quan que hi ah, ha hagut gent que està fent festes a mi no em yes. es que diguessin si que siguin ells que mal. Però que posin mal, perquè si no proponem aquest mínim mascareta, que és el distanciament, mascareta, que hi ha de ser igual, doncs hem de tenir riscos. Aquestes riscos són els seus capaços de llançar-lo a El nostre grup ja no té cap menys prècnica. Sí. sí. sí. sí. Vale, ho contestaré molt ràpidament amb algunes coses, però jo crec que és important. Respecte a la qualitat urbana, les erbes, la, la, la crisi aquesta ha passat en una pitjor època que podia haver passat, que és a la primavera, estar-te eh, tres setmanes sense que els jardini sorti al carrer, pluguem. Eh? A més, em pluja, en pluja, eh? I, i què ha passat? clar que, que, que no donen l'abast de, de, de netejar-ho tot i fan un gran esforç, però no, no donen la baixa, perquè és la pitjor època, perquè les, les, si el voté una mica d'or de casa, ja ho sap, és l'època que les oires surten, surten molt més ràpidament, i en el qual, a sobre, no passàvem a, a tallar-los. Em, em tinc consciència que, que s'estan fent un, un gran esforç i fan, i el costa molt d'arribar per tot. Sobre l'1 de juny, ja està encarregat, o sigui, el control aquest... No? Què, què pensem nosaltres en fase 2? No? Si la gent compleix el que ha de complir i, i només és la gent de l'entorn de, de, de Palafrugell, que va a les plages. Tenim, tenim podem estar més tranquils, no? uh, llavors el que, el que hem previst uh, per per el 5 6 de juny, sobretot el cap de setmana, o sigui, aquella setmana a partir del del de juny ho col·locarem, però el, el, el que direm, si gasports viu el cap de setmana, hi hauran cartells col·locats a totes les les plages recordant una mica totes aquestes normes amb el compromís per part de la policia i demans de comissió que estem fent el seguiment aquest, de que si el mateix dissabte se'ns desborda tot actuar. Però d'entrada creiem creiem que si la gent de Barcelona no vennen, la gent de fora no ve i només venen la gent diríem d'aquí, tenim prou superfície de platja perquè es pugui fer un ús controlat. Però totess li, farem, li, farem, li, farem, li farem, farem un seguiment, sobretot el primer cap de setmana. Amb ocupació de via pública intentem contestar el més ràpidament possible. Si és un principi va quedar una mica aturat, però hem buscado un sistema per poder-los contestar de seguida. Eh? I, i, I així és, i així és es va fer. Malgrat els primers dies podria estar una mica aturat, però els va contestar de seguida. I intentarem també demanar a, a serveis que no afagin la contesta formal, sinó que els expliquin això com l'han fet els altres. El que que també és veritat, i, i, i la policia el informant, perquè també els informat de les distàncies, que hi ha hagut gent que ha agafar les cadires i taules i els ha posat des de llant de l'hi ha vingut bé i ara també fem aquesta feina de poder-los poder uh, fer. El plat d'uso ja havia dit que, que, que, que havia arribat ahir aquest matí i ja s'ha comunicat i, bueno, no ho dèiem i el de, de, de la informació no, no, hi posarem, també doncs, posarem, també el mercat, el mercat, Carre de Caballers, la zona més cèntrica que des de llant de l'hi pot venir més i sobretot i sobretot quan es prevegui que pugui venir gent d'una altra regió sanitària, d'una altra, ja no sé si és regió sanitària, província... Jo, la veritat, aquestes senyors m'he perdut. Ah, sí, ah, però tancarem. Ah, hi ha alguna pregunta? Hi ha, una pregunta? Eh? hi ha alguna pregunta? No? Doncs si poguéssim, no els poguéssim... Molt... Queda un moment els portaveus i tanquem la connexió. Sí os de fora sigues, eh, Marc en Juli que els dirigui després. No, perquè els casques va connectar de tot. No. Doncs amb aquesta darrera part hem arribat al final de la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell. Nosaltres demà repasarem el més destacat a l'espai informatiu. Recordeu, a partir de la una, que passeu una molt bona nit i ens retrobem d'aquí unes hores per comentar això més destacat que ens ha deixat aquesta sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell corresponent al mes de maig. Que passeu una molt bona nit. Fins demà. El 107.8 de la FM El que tothom escolta cada dia En construcció J. Domingo En jardineria i altres també J. Domingo